Jövesztét! Hát, témák vannak, aktuális és örökérvényűek. Ugye a legaktuálisabb az, hogy elfoglalták a hallgatók a színművészeti főiskolát. És ö, olvasom, hogy Bárdos András is felmondott, mert ott tanított. És Máték Kriszta a felesége is ott tanít. Na most, én, én nem tudtam, hogy ők színészek, vagy rendezők, vagy, vagy ilyesmik. tehát Nyilván van tévészak. Aha. Ja, hogy ez ilyen média szaka a filmművészetünk belül. Aha. Értem, értem. Csak érdekes volt. Na, érdekes volt. Na most, nyilván az ilyen lelkületű emberek, mint mi vagyunk, azok automatikusan szimpatizálnak ilyen egyetemfoglalókkal, meg hasonlókkal. De most anélkül, hogy, hogy védeném a Vignyánszkit, meg a Orbán rezsimet, meg ezt az egész kultúrpolitikát, amit csinálnak, és ami, mit, ami nekem sem tetszik, azért arra emlékszem, hogy mi annak idején a snobjektívbe objective ki csináltunk ilyen műsort, hogy a tíz legszarabb magyar film. Emlékszel rá? Én voltam a vendéged. És, és akkor ott ugye végig én mondtam, minden film után mondtam, hogy, hogy ahogy nem értik, ugye ilyen filmeket vetünk, mint a Dealer, meg az Szúnyogok, meg egyebek, és tudod, meg a szőke kóla, és meg az, az kiöregedő rockstár, akit a, az szegény Bajorimra játszott és már elfelejtettem a film címét, és akkor tulajdonképpen állandóan visszajött az a téma, így a magyar filmmel kapcsolatban, hogy, hogy nem értik ezt, nem értik azt, tehát nem, nem ismerik a, csinál, a, a rock and roll világát, nem ismerik a cigányok világát, a kert a drogosok világát, tudod, kitalálják Budán, vagy nem tudom hol, hogy, hogy hogy néz ki a társadalomnak az a szegmense, vagy az a kultúra, vagy az a szubkultúra, vagy az a közösség, vagy ez a probléma, és picit mi is betekintettünk annak idején, tudod, a filmesek világába, és hogy ez a, ez a tervezőasztalnál amerikai mintára kitalálva a dolog. Na most neked annak idején volt egy ilyen kritikád is, hogy nem tudnak játszani a magyar színészek. Hát, ez az nem abból következik, hogy a magyar színészek nem tudnak játszani, hanem, hogy a magyar rendezők nem tudnak színészt vezetni. Tehát amikor a rendező azt mondja, akkor nincs meg, és a rendező azt mondja, hogy megvan, és lépjünk a következő jeleltre, pedig nincs meg. Mert a rendező nem látja, hogy nincs meg. Tudod? De az Edward is ezt csinálta. Tudod, jó lesz az úgy. De hát igen. Ez a... <súl> Igen, hát ezek a legrosszabb példák. Nekem csak az a, az a bajom, hogy ez, ez a diskurzus, amit most folytatni akarunk a magyar filmről vagy a magyar színházról, ez mind, minden percben érvényes volt az elmúlt 30 évben. Hát nem most hozzuk föl. Nem most. Hát mo, most ez semmi más, mint egy aktuál politikai husánk, amivel végig lehet verni rajtuk. Ez most politikai kérdés. Az elmúlt 30 év bármelyik napján, bármelyik pillanatában ez egy kulturális kérdés volt, és kulturális kérdésként meg lehetett volna vitatni, és lett volna alkalom arra, hogy, hogy átbeszéljük, hogy mi a probléma a magyar filmmel, mi a probléma a magyar színházzal, mi általában, mi, a, mi a probléma a magyar kultúrával, mi, kurva sokat mi, mi át is beszéltük, el, de, amikor, de amikor most, éppen most Tudod, amikor a Vinyánszkival viaskodnak, meg egyetemet foglalnak, és az egész egy politikai ügy, akinek, akinekben most vetődik fel, hogy szara magyar színház. Akiben most vetődik fel, hogy szar a magyar film, akiben most vetődik fel, hogy mi a fasz csinálnak azon a kibaszott főiskolán. Tudod, valamiért az az érzésem, hogy ez kurvára politikai ügy. Hát, és, nem és amikor valaki a kultúrát ide rángatja, hogy egy politikai ügyben a kultúrával verjen végig rajtuk, akkor az, azon azt látom, hogy a kultúra nem más az ő számára, mint a kapcarondja. Tudod, valójában leszarja a kultúrát, és hirtelen akkor válik érdekessé, amikor politikai relevanciát nyer az ügy. És akkor a kultúrával oda lehet csapni. Te nézed az ilyen műsorokat néha, hogy kemény mag, meg egyebek? Jó. Rá, volt rá példa, Vár, hogy láttam ilyet. Hogy hívják azt a csávót, aki, aki a főhős csinálja, és balettáncos, és ilyen megmondó ember a nő? Ner... Apáti. apáti. Na, az apáti, az apáti Bence, Bence, ugye? Igen. Az Apáti Bence tegnap este láttam, erről jutott eszembe, és... Ez egy kibaszott pribék. Jó, most oké, okay, oké, okay, de, de tudod, nekem érdekes élmény volt, hogy szóra hogy szóra ugyanazokat mondta, amit te mondtál egy-két évvel ezelőtt. Érted? Tehát ez a... Ja, ja, ja, csak nem mindegy, hogy mikor, tudod. Ja, ja, ja. Nem mindegy, hogy mikor. De most hirtelen érdekes lett apáti, apáti számára a kultúra. Hát hirtelen, a, hirtelen neki lett hogy egy érvényes mondása a magyar, igen, a magyar színjátszással kapcsolatban, amint... A dolog az valójában egy politikai kérdés. És abban a pillanatban, hogy a politika végez a színművészetivel vagy a színművészettel, hirtelen a kérdés sem lesz már érdekes. Hogy most jó a színjátszás Magyarországon, jó a magyar film vagy szar. De figyelj, azt útira veszem, hogyha most megkérdeznéd a Vignyánszkit, egy hard mondjuk, vagy valakit, aki, akinek ez valamilyen köze van. Azt tutira veszem, hogy ugyanezeket mondaná, hogy most már végre elérkezett az ideje, hogy megreformáljuk ezt a mérhetetlen szart, ami a magyar színjátszás. Érted? Ne. Tutira ezt mondaná. Ne. Csak biztos a népszínművek a képestben megoldást, Mi ennek a NER akciónak az előkészítői vagyunk a Jó, de tudod, hogyha ha, ha csak a kultúrharcnak a, a vonatkozásában, csak a magyar politikának a posványában nézed az egészet, mert persze lehet úgy értelmezni a folyamatokat, hát minden, minden azt segítette elő. Hát tulajdonképpen az oxigén is azért van a légkörben, hogy Gyurcsány elmondhassa, hogy ezek lopnak. Tudod, ha nem, nem lenne oxigén a légkörben, Gyurcsány nem tudná elmondani, Orbán örökre maradna. Jó, oxigén nem lenne, de Orbán! Hmm, aha. De Na, nem, lehet, nem lehet így látni a világot, hogy. Úristen, hát akkor mi ezzel segítettük a neert? Faszom, szerintem... igazunk volt, igazunk volt, érvényes volt, amit mondtunk. Most, amikor a privékek korúsa elkezdi, elkezdi fújni azt, amit mi nem, tíj, három évvel ezelőtt előadtunk, az nagyon beszédes rájuk vonatkozóan. Hirtelen érdekes lett számukra a kultúra. Na nekik erre jó a kultúra. Erre jó a kultúra, hogy a. Hogy a hogy a politikai pozícióikat, meg a gazdasági pozícióikat erősítsék, meg az ellenoldal gazdasági és politikai pozícióit Absolut, alássák. Persze, hát, no, most, ez, ez tudod. Olyan, tehát így bánni a kultúrával, az nagyjából olyan, mint fogni egy, egy nem tudom én, egy tarót, és jósolni belőle. Tehát valami, valami, alávaló, valami alantas dologra használsz, valami nagyszerű dolgot. Érted? Te taróból jósoltak. Sokszor. Értem. De hát ezért hoztam ezt. A, igen. Ezért hoztam ezt a példát, és a kultúrát jó sokszor használták fel politikai célokra. Általában mindig felszoktam. Jó, használtak. akkor most azt mondom, hogy olyan, mint, olyan, mint... Tudom. Szavaknak olyan, olyan Olyan, mint Fer Ferrari-val szántani. Világos. Na, így most már érthető. Tehát, da, ö, ö, olyan a kultúráta, a politikának a Bugatti inkább Bugatti-val. Ja. <tudod>? Le, legyen úgy. Vágod, vágod. Szóval, de az egy pár. Jó, nézd, ne, nem vagyunk hülyék, tehát tudjuk, hogy mi zajlik. Tudod, én csak azt mondtam, hogy ez az érvelés, ez ugye azt mondod, érvényes volt 30 évig. De akkor most már nem érvényes. Érvényes? Most is érvényes. Csak, csak ö, ö, beszédes a kontextusa a dolognak, és elmond valamit arról, hogy miért lett ez a számukra hirtelen fontos. Szerintem itt egyébként, hogyha egy nersevikkel vitatkoznál, itt tudod, mi lenne a fő téma? Az oksági viszony. Tehát mi az ok és mi az okozat. A nersevik azt mondaná, hogy robikám. Hát az az oka ennek a mostani Vidnyánsz fél akciónak, amit te mondtál éveken keresztül, és mi most ezt megvalósítjuk. Puzér, amit te mondtál, te a fordítottját mondanád, azt az érvelést használjátok fel arra, hogy izé, Einstein eh, a sok itt a médium mellett még a izét is a Szímivárosi egyetemet. Hát igen, de ja. tudod. A helyzet az, hogy hogy az a kultúra, amit a bal oldal színjátszás terén, filmgyártás terén művelt, művelt képezett, az, az a romlásnak, az a, az a, az a korrupciónak, az a, az a rothadásnak a közege volt. Ez egyértelmű. Nagyon kevés ellen példával. Tehát a, a bereményi, bereményi Géza a filmgyártás terén vagy a... vagy, a, vagy nem a liberális Jó, de igen. Nem, az, nem, az, tudod, az volt, volt, úgy gondolom, hogy az... az semleges, az más, ugyan, Igen, más. ő nagyjából ugyanott volt, és, a, és a, hol a jobboldal ömlött rá, hol a baloldal, tehát hol, a, hol ezt foglalt, akkor az, az, az kivonult onnan, az, feladta azt a pozíciót. A ember kapcsán meg is vádolták, hogy már a jobboldali kurzusnak a kurzusfilmét csinál. Igen, csak az is, az is egy másfajta jobboldali kurzus volt, mint ez. Igen. Tudod? Tehát annak a jobboldali kurzusnak, annak már a állt mondjuk a kulturális középpontjában vagy fókuszában, ennek meg Vasalbert. Tehát most azért uh -huh. látjuk a különbséget a kettő között, megértjük. Hát az, a, az, a, az a döntő, hogy, a, hogy a, a, a romlás, meg a rothadás, az a végtelen fogalmatlanság a kultúráról, ami alapján a komplet újlipotváros elhiszi eszenyienikőről, hogy nem hogy színész. Már nem, hogy már rendező, nem hiszi el. Már de, nem hiszi De ehhez mi kellett? Tehát a eszenyienikőnek nem volt elég M plusz egyszer szégyentelenkednie nyilvánosan. Nem volt elég kiállnia és elénekelni a minden, ami szép volt című Ákos számot, valami olyan őrjítően kínos módon, hogy ki bárkinek leesett, hogy hát ez tudod, a kultúrával nincsen különösebb kapcsolata. Tehát még nem látott szabad szemmel olyat. És, és tudod, az egy új Lipótváros város így elhitte, hogy ez nem csak hogy színész, ami már eleve nem igaz, rendező is, tudod, meg egy ilyen színházi ember, meg egy ilyen vizionárius. Ugyanez Ö, Alföldi Róbertre vonatkozott. azt akartam vonatkod. mondani, jobb, példi... jobb példa, mert inkább Robert a bal liberális elitnek nem, a Nem, én azt gondolom, szóval hogy az rosszabb. Ez ennyi nem volt én annyira. azt gondolom, de egy az egy volt, nem lógott ki, nem lógott Ha Hát ki. most a NER sajtó úgy a elő, Azért hogy kitúrták a... Haljzot. Nem lógott Ötet. ki, csak nem ment el egy tüntetésre. Ja. Az, az elég is volt, tudod, de, de. de ezt tudod, mit jelent, hogy nem megyek el egy tüntetésre, és ezért rögtön izé vagyok orbánista, ez azt jelenti, hogy azok meg jakobinusok, nem? Hát tudod, tudod a, ha, ha, elment volna arra, ha elment volna arra a tüntetésre, akkor minden rendben lett volna azzal, amit ő, ő, ő színházi rendezőként elmondott. Nem, nem, a metoo az nem volt tekintettel erre, gondolja de, Izé Martonra meg hiddel, hogy hiddel, hogy nem lett volna gond. Nem lett volna gond. Hát Marton bele is halt. Egy úrcsányista volt. Emlékszel. De a Marton férfi. Ja, ja értem. Érted? Értem. Tehát azért az eszennyi ilyen Most értem. tudod, a... Egy nő nem megy el egy tüntetésre, azzal nagyjából elsajátítja azt az elnyomói státuszt, amit egy férfi úgy alapból, tudod, egy tüntetésen képes. Na, szóval arról beszélek, hogy, hogy nem sok kapcsolatuk volt a kultúrához. És az is látszik, hogy akkor a válság meg olyan súlyos a probléma, hogy, hogy a mondom, a komplet újlipotváros nem veszi észre azt, hogy mindenféle szélhámosokát basszák. Ilyen, uh, ilyen színháznak látszó kamuval, ilyen blöffökkel, hogy beöltöz, beöltöztetik a kreont smokingba, az Antigonét meg Nagyestéibe, és akkor így a, a beleírják tudod, az Antigoné szövegébe. Hogy, hogy a nem, nem tudod, német szilárd a csülkös pacalcabál, tudod? Ezt így a, a nem, nemzeti színháznak, a nézőterén, így mindenki beazonosítja, hogy ez a kultúra. Tudod? Mindenki. De ilyen kétség nem fér hozzá. Sőt, nem van, hogy ez a kultúra, ez a progresszív, 21. századi haladó kultúra. Ez az, amiből valami majd válik, valami még jobb. Tudod? És és ez, ez tény. Ez tény, hogy ezzel kurva súlyos probléma van, és hogy kurva súlyos a válság, és hogy fogalmuk nincs, és már nagyon-nagyon régen nem érintkeznek kultúrával. De az igazság az, hogy azért van legalább egy pintérbélányi meg egy Katona József színháznyi ellenpélda ezzel szemben. Azért a Katona József színház, meg a pintérbéla színháza, az nagyon-nagyon közeli, nagyon-nagyon-nagyon testvéri kapcsolatban van a kultúrával. Vérrokonok. Érted? Tehát hogy ez, eh, eh, eh, ehhez képest nézzük meg a Vigyászkinak a színházát. De mit akar ennek a, hogy mondjam, itt van egy mocsár, és a mocsáron van néhány mocsári Lívion. Nem mondom, hogy sok, de van néhány. Na most mit akar a Vigyánszki, meg ez a, ez a, ez a jobboldali kulturpolitika ennek a helyére állítani? egy kurva mocsári liliomról be tudunk számolni? Várjál, volt az Andy Vajna, az is ennek a kurzusnak az embere volt, az, de, de, úgy de egyébként, valójában, egyébként igen, nem, mert de valójában, ezt az amerikai tudod, szart hozta ide. Ő valójában... Pia, tudod, igen, együtt beszéltünk igen, szabadság róla, szabadság megnéztük, szerelem. és még ráadásul pénzt is adtunk ki a Vesztentbe érte, tudod? Tehát ez a, és így betettük a tíz legszarabb közé. Igaz, hogy csak tizedik helyre, de betettük. Igen. Na, igen. Az, az egy más. Most a Vinyászki... Figyelj, a Vinyászkiról egyébként azt mondják, á lehetséges az ellenfele is. Vagy az volt, meg tudod, a hobót is ő karolta föl. Igen, vagy mit igen, ő igen. Ő az nekem, az nekem imponált, ilyen. hogy a hobónak állandó műsora lett a Nemzeti Színházban. De de, szóval, hogy megmondom őszintén, hogy ezek a népszínművek, amikkel a, a népnemzeti operál, meg színházat akar csinálni, ezek semmiféle előrelépés nem képeznek ez a válsághoz képest. A válságból ugye lehetne előrelépni a kultúra mezején, meg lehet hátralépni a kultúrharc mezején. Igen. És ők ebben utaznak. Hátralépni a kultúrharc mezején. Sumázzuk. Ez a úgynevezett baliberálisok liberálisok által uralt színházi élet, meg film meg filmszakma ez egyrészt nagyon belterjes volt, Másrészt... Már múlt időben beszélsz róla. Hát, hát mert most végzik ki, nem? Másrészt meg, másrészt meg, ugye... Az milyen érzés lehet az meg, hogy visznek kivégezni, és már hallod, hogy így múlt beszélnek rólad. Nem visznek kivégezni, és látod a koporsókat... Nyitva, de nem, de, de nem, hogy a, de nem a, a koporsókat, hanem így hallod a tömegből, hogy azért egy rendes ember volt. Tudod, volt, de... volt, igen, ez van, ez arra, volt, ja. ja, ja. És tehát egyrészt ez, ez belterjesség, másrészt meg, meg, meg ez, amiről mi annyit, de annyit, de annyit beszéltünk. Főleg a film kapcsán, de nyilván ez igaz másra is, tudod, ez a szélhámoskodás, Üres pózok, kiüresedett dolgok, másrészt meg az öngyarmatosítás, az, az Amerikából behozott panelek, amik, á, amik itt működnek, de nem működnek, stb. stb. stb. Tehát, tehát nézd, ez tény. Ugye? Annak idején a Jancsó-ról te mit mondtál szegényről? miközben én egyébként a régi az az abszolút elismerem, de ez a Papa Pepe, Kapa Pepe sorozatról, hogy fölvette az SZDSZ révén a pénzt, és elbaszta. Ugye ez, ez, ez volt neked hát, a, a summázat. Hát tudod, van, van... Ott van élek, a Youtube-on. Élek, YouTube élek a gyanúperrel, hogy nem ugyanazt az összeget vette fel, és költött el ezekre a filmekre. Ha csak nem kerül olyan kurvasokba azt mondani, hogy Kapa, Pepe, amit a múltkor csináltatok, az nagyon jó volt. <gül> Tessék! Tudod? Igen, ezen, igen. Ezen... De igen, erre igen. mentek el a százmillió. Igen, igen. igen. És, akkor, és akkor ugye ez az egész, ez, ez nagyon gázos volt. Ez nagyon-nagyon ja. gázos volt, úgy, ahogy ja, de, most, de most és, uh, tudod, és, uh, és akkor erre hivatkozik a NER. Most itt a, tulajdonképpen az a kérdés, hogy ők mit hoznak a helyébe. Te azt mondod, hogy népszínbűveket. Aha. Aha. Én, én egyet se láttam, tehát én nem, nem vagyok színházba járó ember, az a helyzet. Nagyon ritkán megyek, és az, az se olyan nagyon jó élmény. És, és figyelj, kétségtelen, hogyha kurva jót is hoznak a helyébe, ne agyisten, nyilván ez a módszer akkor is, hogy az embert kurva jót is hoznak a helyébe. Ha ennek a jót is a helyébe, ennek a módszer. Ennek a jelei azért már kellene, hogy látszódjanak. Érted? Hogy valami jót hoznak a helyébe. Azért a nemzeti színházban azért ennek már látszódnia kéne. A pesti magyar színházban azért ennek már látszódnia kéne. Aha. De figyelj, hát, barát, van, azért most már vannak műhelyeik. Kérdezd meg egy mondjuk egy ilyen békemenetes figurát, hogy milyen jó a Vigyászki. Biztos van közönség, vágod. A kérdés, hogy akarok -e egy kis sósavat az arcomra. Igen, igen, igen. Szóval akkor most mi van? Comázuk hát, egy mondattal ezt a mostani helyzetet, hogy elfoglalják az a hát, ezet hát, hát. a. Egyetemetes. Azon, amit védenek, nincs mit védeni. De azzal szemben, ami éppen meghódítja, azzal szemben meg hát van. Ez paradoxon. Hát igen, de ez igen, a igen. De hát igen de hát ez, ez a, a paradox, ez így a paradox helyzet. Így, van, hát, így e van. Figyelj, a másik meg, amit még röviden ennek kapcsán tudod, hogy mindig van egy ügy, és a sérelmezők elkezdenek balhézni. De ilyen elszigetelve, tudod? Tehát most a, a szín. Volt az Index. Most van a színművészeti. Tudod? De közben vannak a tanárok, a ápolók, meg a mit tudom, 500 ezer szakma, meg egyéb. Tehát az országban semmiféle ahogy mondjam, különösebb szolidaritás nincs a, a saját kis uh, lét területemen kell. kívül máshova. Sem, semmi iránt. Semmi, iránt, ja, semmi iránt. De semmi iránt. Ja. Hát, ez hát a család, de a család család iránt. Tudod, a vérem, a vérség. Tudod? Ez, a, ez, eny, ez maradt. Ennyi ne, maradt. A, Tehát a, szolidaritásnak, igen, a szolidaritásnak minden száll a szétlettépve, és gyakorlatilag... Nem most, a... Már, nem... Már, már a kádár korszakban. Igen. igen. Sőt, 56 után igazából. Hát és, és ma, már nincsen, ma már nincsen közöm senkihez, hanem a saját családomhoz, a saját gyerekemhez. A politikámon is ezt látjuk. Hát itt két család áll egymással szemben, két nemes klán. A nemest hagyjuk. Nem, hogy is. Értem. Miért hagyjuk? Miért Feud hagyjuk? Az feudálni. Orbán klán, az Apró klán, ezek, ezek az ország urai évszázados viszonylatban. Hát Apró Antal könyörgöm 1956 előtt, alatt és után egyaránt a legmagasabb pozíciót foglalta el. Hát azért, e, ha, ha valami művészet... Legmagasabb pozíciók egyikét, mert az... Hát azért. igen, úgy mond, a, úgy, úgy mond a Központi Bizottságot. Hmm. Hát e, tudod, azért ez valami azért ez csak valami és itt van ez a két család itt, itt ők sem ezek sem pártok de val, Mielőtt valami valaki úgy gondolná hogy a fidesz az egy párt nem a fidesz az az orbán klánnak a politikai ökle a DK az meg a Dobref és Gyurcsány, ez az apró klánnak a politikai ökle ökklenz nem kell de ez a nem, ez, ez, ez, a legnagyobb hiba erre úgy gondolni, mint egy, mint egy polgári demokráciában pártok versenyére. A legnagyobb hülyeség. Szerintem Arról van szó, hogy itt van két család, két család, a montaguk és a kapulettek, akik Veronáért harcolnak. Mi meg a Veronai lakók vagyunk, és azért imádkozunk, hogy a, a Orbán egyik lányát, a Gyurcsány egyik fia, vegye már el, és legyen már béke. De ez a legtöbb, amit kérünk. Nemes urak. Mi, mi, mi nem akarunk semmi más, mint békében szolgálni titeket. A jövőben is. De ez, a, ez, a, ez, a, ez a polgárháború, ez... Volt, egy, volt herceg? egy herceg a Rómeos Júliában, itt nincs. Tudod, aki fölött állt a klánoknak. Hát igen. Nem bírt velük, de mégis azért volt ott egy, egy, egy ilyen közhatalom szerűség. Hmm, ez az Európai Unió. <sínt> <sínt> És akkor majd az EU mondja, hogy izé, hogy mit Zord, hogy, hogy van az, amikor meghalnak ott, hogy jön a reggel, izé, Zord reggel, vagy mi a faszon, már elfelejtettem. De sose szerettem, mindig utáltam. Na, mindig vissza. Hát csak azért nem tudod. Igen, ja, igen. Így kell ezt csinálni, hogyha valami nem jut eszedbe, Akkor... szarozd le! Hát szégyenje ő magát, hogy nem jut a te eszedbe, de, meg! De bocs, nem, mert egyébként shakespeare szeretem, például a Velencei Kalmár. Azt tudom is kívülről! De nem életlen, hogyha Shakespeare szeszedi magát, te is tudod, eszedbe jut. Tudod, a zsidó sájlok, hogy fenni a sakterkést, hogy kiszedje a szívét a csávónak, az egyfont húst érted, igen, igen, igen. És majdnem. Is. <gül> De hol bukott meg? A pontosságon, A szerződés yeah. pontosságán tudod? Yeah. Arról volt szó, hogy egy font hús. Egy picit se kevesebb, egy picit se több. És vér sem folyhat zsidó. Na. Igen. Na, szóval jó. Hát igen. Szomorú ez az egész. Na, jó van. Mi is csak magunkkal vagyunk szolidárisak. Az apu az apuval. Ez van. Ezért iszik. Na, itt volt De még... Apu még, a, apu még a gyerekével se szolidáris. is. Ezért iszik. <gül> Ezért is. mert sír. Fölolvasok egy verset, jó? Ezt már, már tervezgetem egy ideje, mert ez, ez, ez nagyon az apura, az apunak szóló vers a Faludi Györdnek. A jövő század lesz a végső. A jövő század lesz a végső, kipusztulnak az emberek. Mögéjük kapkodni is késő, zabáljatok, élvezzetek. Ne gyűjtsetek pénzt, szórjátok szét. A pusztuló időszele portfúj belőle, unokátok nem tud mit kezdeni vele. Hol van a szerelem s a szépség? Hol hagytátok az irodalmat, társalgást, könyvtárt és lugast? Mint haldokolnak vagy meghaltak. Le télen az Amazonasra. Luxusban még csak van vize, nyáron Baliba, szantropéba nem tarthat vissza senki se. S ha nincs rá mód, üljetek le a tévéhez, olcsó butakra, hallgassatok rossz zenét filmet, mely nem hatol le a tudatba. A politikát se hagyjátok üres locsogásnál alább, és jegyezzétek meg a reklámot, az áruk sír feliratát. Ezt, mikor írt a basszus. Köszönöm. Ugye, az embernek, most tök mindegy, érted, ez, uh, hát igen, hát erről pofáztunk egy csomót. Mm. Jó a faludi, nagyon. De ez volt az utolsó verse? Ez annyira aktuális, érted, hát ez a márról szól. Az elmúlt egy-két évtizedről. Hát igen. Meg az egy-két, hát az elkövetkező egy-két évtized, mondja a fiatal ember, nem biztos, hogy lesz. Most, most, most, most, most már nem biztos, hogy leutazol Balira. És egyébként erről kéne beszélnünk, Robi, hogy a Covid. Ugye nem tárgyaltuk ki a Covidot. Pontosabban nem a vírust magát, meg annak különböző narratíváit, hanem a társadalmi hatásait a járványnak. Tudod? Tehát itt it van egy-két olyan szempont szerintem, ami, amiről érdemes lenne beszélni. Az egyik az, hogy... Jelen pillanatban, ugye mi, mi állandóan a kétosztatúságról beszéltünk, és mindig kárhoztattuk, hogy a politikai, köznyelvi értelemben vett bal és jobb oldal. Most hagyjuk, hogy ez miért nem jobb, mert miért nem bal. Most ebbe a ilyen szofisztikált szintekre ne lépjünk. Tehát a bal és jobb oldal határoz meg mindent. Tehát, hogy tetszik-e neked a nemzeti színház, meg az előadás, meg a rendező, meg a film, meg a múzeum, meg a, érted, a a, közde, a gazdaságról. Tehát gyakorlatilag semminek semmiféle értelmes érvénye nincs, hanem minden témát a adott témáról való véleményét egy embernek azt határozza meg, melyik politikai szekértábornak a tagja, vagy drukkere. Ez a foci drukker. Na most először van egy olyan, és ezt az átkozott Covid-nak a javára kell, hogy írjam. Én először látok egy olyan jelenséget, hogy nem, nem a jobbal szekértábor, vagy a jobbal hasadás mentén alakulnak ki a vélemények. Vannak jobber összeesküvés elméletesek, és, és vírus, meg oltás, meg nem tudom mi ellenesek. Vannak liberális karanténszkeptikusok. Még az országok szintjén is érted, kvázi bolzonáró Braziliája és Védország egy, hát egy oldalra került ebben a kérdésben. Az Egyesült Államokban a republikánusok és a demokraták közt volt egy ilyen, hogy ki kimondta azt, hogy hát nem kell ízét viselni, maszkot viselni, másik meg kell, és stb. stb. De, de, de a gyakorlatban, tehát a népesség szempontjából ez kurvára nem így van, érted? Tehát a, a fekák, akik kimentek ott balhézni, a Black Lives Matter-nek az aktivistái, azok kvázi, érted, gyakorlatilag karanténszkeptikusok, érted? És, és Magyarországon is bárhol, tehát én azt veszem észre, hogy vannak ilyen nagyon-nagyon parások, akik félnek, és fegyelmet szeretnének, és maszkot viselni, és betartani balosok, ismerőseim is, még radikális balosok, szélső balosok is, és vannak például szélső balos ismerőseim, akik azt mondják, hogy ez egy hatalmi játszma, itt igazából lehet, hogy van egy vírus, de izé, mi, mi gyöntjük a takonyra, ráprútyantak a izékért, a rácuppantak a, a különböző politikai hatalmak, hogy ezzel, ezzel gyakorlatilag a szabadság jogaid megvonására kényszerítsenek, és akkor idomítsák a lakosságot egy újfajta uralmi nem is nem berendezkedés, hanem érted? Tehát egy, egy, egy, egy uralmi módozatnak az eszköze ez az egész Covid. Hmm. Tehát gyakorlatilag én mind a két oldalról hallok nagyon különböző véleményeket. Ilyen? Még nem tudom, hogy volt-e ilyen. Se a dohányzásnál nem volt ilyen ö, probléma. Azt, azt lazán, izé a dohányzás tilalmát Írországtól kezdve. Min, minden ország lazán beszopta. Tehát nem, nem volt ilyen. Az összes többi vélemény az meg ö, tehát vagy nincs vélemény, vagy pedig ö, a vélemény az a jobbal tengely mentén alakul Na, ki. Hát azért be, beleszer... Itt meg nem. Itt meg nem. Be, beleszerettünk a, a koronavírusba, mert egy olyan törésvonal alapján hasítja meg a társadalmakat, amely nem a polgárháborús törésvonal, hanem Igen, egy másik. Igen, egy és egy, másik. És, tudod, legalább valami más, mert már tudod, annyira untuk és már annyira utáltuk azt a, azt a régi törésvonalat, de a rossz hír az meg az, hogy ebben az újban sincs jó oldal. Meg rossz. Oh. Így, nagyjából itt is, a, itt is közép, De középen van az igazság. De nem politikai ideológiai, tudod? Hát tudod. Csak azért, mert még nem ural fel teljesen a az életünket, meg még annyira friss, hogy nem tudtak rá reagálni a szekértáborok. De hogyha erre berendezkedhetünk erre a covidra, mondjuk egy évtizedre, akkor hidd el, hogy le fogják osztani ezt a pozíciót a szekértáborok egymás között. Aha. Meg fognak, hidd el, fognak fognak ilyen, a... és úgy fognak megállapodni, hogy egy kurva szerződés nem lesz, meg egy kurva csúcs találkozó, meg kézfogás nem lesz arról, hogy akkor az enyém lesz a vírus skeptikus a tiéd, meg a rettegő álláspont. Nem, hidd el, hogy majd így szépen, szépen Éppen ügyesen, majd ki fog kristályosodni egyik oldalon, az egyik a másikon meg a másik, anélkül, hogy egyeztetnének róla. De a hiszét, figyelj, a, a, a klíma, a klíma ö, helyzet tekintetében azonnal kialakul. Te? Érted? Rögtön. rögtön De kialakul. azért alakult ki azonnal, mert a, a klímaügy az a liberális kurzusnak az identitásképző ügye. Tehát a jobboldali kurzus szerepe automatikusan le van osztva. Neki tagadnia kell. Mert ha elismeri, egyáltalán csak elismeri a klímaváltozást, azzal átadja a kezdeményezést, átadja a szellemi fölényt a baloldalnak, olyat nem játszunk. Ugyanez a helyzet a bevándorlással. A bevándorlás az meg a jobb oldalnak az identitás képzőügye tehát a, a baloldalnak nincs más választás, amit az abszurdba behatolni, és letagadni, azt mondani, hogy nincs, nincs migráció, nincs. Már migrációs válság. De egyáltalán nincs, nincs, nincs bevándorlás. Hát azért ezt nem mondják. Dehogy nem. Nem hallod. most eskücs, hogy nem hallottad, azt hogy azt magyarázzák, hogy így déli határzár hát nem jönnek, hát nincsenek. Igen, volt, én... volt, volt, igen, igen. Volt. Hát, a, Arról van szó, hogy ezek nagyon egyszerű, tudod, ezek nagyon egyszerű dilemmák, valójában nem is dilemmák, mert az egyik ügy, az az egyik kurzusnak a, a, a vegykonyhájából pattant ki, a másik meg a másikéből. Tehát nem is volt a kurzusoknak választásuk. A Covid az nem ilyen. Á, itt, já, az igen, itt, itt, itt most ez a dolog nincs eldöntve, és ha, ha, ha húzamosabb lesz, el lesz döntve. Ha meg nem, akkor talán megmarad ilyennek, mert előbb oldódik meg sem, hogy igen. politikai haszon mentén polarizálódjék a kurzusok közt. Na most a, a másik, ami, amiről szerintem azért érdemes lenne beszélni, hogy, hogy országhatárok lezárása, meg ne utazgass nekem egy picit visszajött az, amiben a gyerekkoromat töltöttem. Tudod? Tehát még az államszocializmusban. Tehát én tudom milyen az, hogy nem lehet csak úgy utazgatni, meg le vannak zárva az országhatárok. Nem járványveszély miatt, hanem más miatt, de mégis maga az az életérzés, tudod, hogy le van zárva, és nem mehetsz, az, az ismerős. Az viszont érted, hogy kocsmába nem jöhetünk össze, meg ne fogjunk kezet, meg tolják. Na figyelj, Robi, ez viszont nagyon fontos, és ezt ne intézzük el egy-két mondatba. Tolódik a társadalom, hogy, hogy minden a, a, az online térbe menjen. Tudod? Oktatás, minden. Gondolj bele, hogy mondjuk valakiről kiderül, főleg, hogyha valami pozícióban van, hogy covidos. És akkor kontaktkeresés mi van, ahogy csávó mondjuk éppen a titkos titkosszeretőjénél volt érted az előző nap? Most ez egy ilyen vicces persze, meg, meg lebukik, meg ha-ha-ha, francia vígjátékok, de, de, de, de ez azt jelenti, hogy, hogy ilyen értelemben bele lehet nyúlni a magánéletbe, vagy a privátszférábe, nem? Kivel találkoztál? Na kivel találkoztál? Hát ne találkozz sem, senkivel. De mindig is érted? meg akartuk hát a... kérdezni, de sose volt elég jó alkalmunkra. És most, most hogy, hogy van ez a Covid, végre bele lehet avatkozni Úgy rendesen. De tudod, ugye ez, a, ez ugye a családban is megvan, meg, még, még barátok, barátságokban is megvan. Barátok közt. Igen. igen. Tudni, akar, tudni akarjuk, hogy a másikkal mi van, mert meg hogy a másik kivel találkozik, kicsit féltékenyek is vagyunk, hogyha mással találkozik, nem velünk. Biztos a, a világ legnagyobb élménye az, amikor én éppen nem vagyok oda meghívva, engem abból kihagynak. Ez, ez, és és ez, ez, tudod, ez, ez még az emberben is benne van. Most az állam, az meg, annak meg hallatlan vágya van arra, hogy az egyén, egyén életébe beavatkozzon. Az egyén életét kontrollálja. És most végre. Tehát egyébként ez, ez, ez már érett. Már, már a, a, a tudat, is ez, Már a, már a tudat uh, ipar már gyártotta azt a. Már, már évtizedes viszonylatban gyártotta azt a kényszert, aminek a nyomán a, az lesz a legbiztonságosabb, hogyha megfigyelünk téged. Neked! Neked, miattad, hát a te, a te biztonságod érdekében. Itt tudod, például, például a közbiztonság. Minél rosszabb a közbiztonság, annál több köztéri kamerára van szükség. Ezek a köztéri kamerák, ezek téged védenek. A te életedet Hát azért van a köztéri kamera, hogyha mondjuk téged megkéselnek, vagy kifosztanak, azt utólag lehessen látni a köztéri kamerán, hogy ki, ö, ki követte el, azt el lehessen kapni, és legközelebb kétszer is meggondolják, hogy megkéselnek, vagy kifosztanak. Hát te kérjed a köztéri kamerát, kérjed a megfigyelést, kérjed, hogy a átbasznak téged a, a virtuális térben, az ellen is tudunk tenni. Meg tudjuk figyelni azt is, a levelezésedet is, a kattintásaidat is. Hát ez egy sokkal biztonságosabb jövő. Hát ők folyamatosan gyártják nekünk a félnivalót, hogy aztán megvédjenek minket. És persze nyilván a félnivalótól védenek meg minket, Há, hogy? csak aztán ki a faszon véd majd meg minket tőlük. Na, a, a, a, az, meg, az meg hát miért lenne probléma? Hiszen hát ők, ők, ők mi vagyunk ami mi kiterjeszteténünk, a mi nagyobb ö, szerveződésünk, a mi, a mi szavazataink által megválasztott demokratikus vezetésünk. Hát ő miért akarna nekünk rosszat? Hiszen mindent értünk te tesznek. Ugye? Egy ilyen helyzetben, hogyha kialakul, ugye már figyelj, olyanokról beszélnek, hogy covid generáció. Tehát azok a gyerekek, akik majd beleszoknak ebbe, hogy nincs kontaktus, meg online oktatás van, meg ezért kell maszkot viselni, meg ilyesmi. Érted? Hát én gyűlöltem iskolába járni, én lettem volna Covid generáció. Tehát az, ez oké, a mindegy... az oké, az oké. Persze most nem magunkról van szó. Egy én is, is COVID bazd meg. Hát én És én tudom, most, én... amikor márciusban érted, otthon kellett maradni, hát én kurvára élveztem. De én semmilyen változást nem vettem észre. Hát nem kellett, elmenjek, érted? Otthonról kurva jó volt, mert én szeretek elszeparálódva létezni. Aká ve veled ellentétben, aki mondjuk te ilyen mikrofon függő vagy, meg még tudom, én állandóan a bazd meg, a majom a farkán, de hogy izéde, hogy én, én, én, én meg nem. Érted? Tehát egy introvertált ember számára ez bizonyos értemben jó. De, de, de ugyanakkor meg azért belátom, hogy nem én vagyok a társadalom, és szerintem egy gyereknek kurvára szüksége van mondjuk a szocializáció szempontjából a, a, a közvetlen fizikai érintkezésre. Érted? És hogyha mondjuk a társadalom elmegy ebbe az irányba, hogy online, meg virtuális tér, Figyelj, bennem már ilyenek is megfogantak, hogy, vagy megfogalmazódtak, hogy lehet, hogy így kell megoldani a klímaváltozást, tudod, hogy az emberiséget visszaszorítani, mert ugye a belátás az nem megy, hogy ne fogyasz, meg ne utaz meg, meg, meg egyéb, az, az nem megy, mert az ember állat, érted, és zabál, csak az a különbség az ember, meg a többi állatfaj között, hogy mi sokkal többet, hatványozottabban többet zabálunk, és fölzabáljuk a környezetünket. És, és, és lehet, hogy egy ilyen eszközzel lehet visszaszorítani a, a, az embert a picsába, hogy maradj otthon a valagadon, érted? És, és, és, és akkor esetleg, vagy fölkészíteni a katasztrófára. Fölkészíteni a közelgő ökológiai katasztrófára. Lehet, hogy erre például egy jó eszköz a Covid. Jó apropo, mondjuk. És akkor itt, itt van ez, hogy majd lesz oltás. És érted? Le, lehet, hogy lesz oltás. Addig kihúzunk. Ez egy tudatot ad, egyébként ez egy, hogy mondjam, ez ilyen reménykedést ad, hogy ez csak egy átmeneti állapot. Majd lesz oltás. És akkor jön majd az oltás, kiderül, hogy vannak mindenféle mellékhatásai, akkor nem jó oltás, akkor megint visszajön ez. És mire az egész lecsengés, már nem lesz Covid probléma, na akkor jön egy durvább vírus. Mert egyébként ezt már bizonyos uh, ilyen járványügyi szakemberek már belengedték, hogy ez még lófasz, a Covid-19, lesznek itt durvá Jó, de járványok. most nem biztosám, hogy a, most a idők végezetéig megbaszhatják a denevért Kínában. Tehát most érted, most lett ebből egy nagyobb baj. Én ahogy Kínát ismerem, most a denevér evés, baszás, az most egy kicsit vissza lesz fogva. E... A, a, a, úgy képzelem, de legalábbis remélem. Olyan, olyan, de gye, a, ha olyan már jó az a baszott terrorresim, olyan... akkor talán arra, hogy a denevéreket megszabadítsa az emberek, akik megennék, kína... megbasznák. Figyelj, de a uh... kínaiak... Most nem feltét, a vírus nem biztos, hogy Kínából indul ki az új, az új járvány. Uh... De mi az, hogy új járvány? Majd, de hol, a, te, hol váltottunk egyet erre? Mi, a, mi, mi az, hogy új járvány? Basz meg, most ez, ez már a konteó a konteódik fasságon. Ne. Ha már ha szabad... Figyelj. Mi az, hogy a, majd az új én, járvány? Én bármit el tudok képzelni. Azt látom, de semmit... El, <gül> Semmilyen jel nem utal az új járványra. Most fog... Maradjunk legalább a fasságok szintjén, legalább a fasságot Nem megyünk ne fog... a fasságadikra, baszkó. Egyébként is már mondtam neked a múltkor, hogy a konteókat valakik gyártják. Igen, igen. Egyébként a, egyébként a, konte a konteózásról bejutott <gül> eszembe legutóbb, hogy ez a konteózás, ez. Ez, nem tudunk egy témát teljesen kivesézni, mert újra, meg újra, meg újra, meg újra felvetődik bennünk, és újabb és újabb megfejtésekre jutunk. Én azt hiszem, hogy rájöttem, hogy a konteúzás valójában egy rejtett vágyat fejez ki arra, hogy mégiscsak üljön valaki a pilóta fölkében, hogy valaki vezesse a világot. Ezt kezdtem a múltkor magyarázni, a megszemélyesítés, és még azt is mondtam, hogy az arhaikus istenhit, nem az hitre, az arhaikus istenhit, ott, hogy istenek irányítottak mindent. Hát miért? Hogyha belegondolsz az Iliászba, ott az istenek euh, nézők voltak, de egyben a folyamatnak a gerjesztői is, az, azok figyeltek, azok játszottak, beavatkoztak, érted? Tehát kvázi a Konteó ilyesmi, hogy vannak valakik, akik az emberi történelmet, a, a kultúrának, a gazdaságnak, a politikának a különböző eseményei tervezik irányítják, manipulálják, beleszólnak. hát az meg ez az arhaikus politeizmusnak a, az alap hogy az megállap, istenek így rendelkeznek. Megállap, megállapíthatjuk, hogy Csak ez egy változat, hogy az emberi szellem, hogy az emberi szellem infantilizálódik infantilizálódik, kvázi visszaregresszál, regressál vagy vissza a gyermekkori állapotba igen igen igen ö, vissza ö, de, debilizálódik ha? a gyer, gyermekkorába <gül> a Becilis korábbi Igen, igen igen a a a hát valaki engem irányítanak, de gondoskodnak is rólam. Igen, Erd, igen. Hát a politikus igen, már a kevés ehhez. Igen. Itt most már szabadkőművesek kellenek, meg gyíkemberek. Igen, csak tudod, a akkor Ezekhez az istenekhez imádkoztak, ezeknek az isteneknek áldozatokat. áldozatokat mutattak be, ezeket az isteneket tisztelték. Ezzel ellentétben most ezeket az isteneket, a Bilderberg csoport isteneit, nyilván a Bilderberg csoport. A démonok, démonok. Igen, a, démonok. Na, a, a, a Bilderberg csoportnak is van egy ilyen panteonja, és tudod, mindegyik előtt egy ilyen, egy ilyen irányító pult. Igen, ez a mániát igen, tudom. Igen. De, Föl is de... leértékelik Putyint meg a kínai Igen, igen, a japán És tudod, egy táskában, egy alakta táskában igen. és ezt kell szétnyitni, és igen. akkor A soros az csak egy gólem, ezt tudni kell. És azért él ilyen sokáig, mert egyébként ez már nem egy húsvér ember, gólem, tényleg. Tehát a, a zsidó agyagember, csak ilyen, ilyen izével, és, és a J.H.V.H. a, a tetragrammatonnal ö, indítják őt be, ami ott van a harmadik szeme Hát kérdezem, az... kérdezem már meg, hogy ki a faszom a nagy testvér, hanem Orbán Viktor? És ki a faszom a soros, hanem Goldstein? Hát persze. És hát hát mi volt ennek az eredeti állapota? Igen. Sztálin és Trotsky? Hát persze. Hogy valójában ez egy sokkal mélyebb, arhetipikus. és archeti, az arhetipikus. és a politika mindig meg a média, meg a, az mindig ezeknek a, a figuráknak a főszereplésével gyártja le a saját népmeséit. Köréjük írja. Azért mert ezek az arhetipikus alakok, meg az ezekhez tartozó archetipikus cselekmény, tudod, a nagytestvér az mindig a gondoskodó, mindig a szeret, a, a, a, a, a, az országát, a népét de szereti, mint egy édes, édesapa, de igen, de, de, aki, aki a tekintéjével vezet, és akitől nem félnek, hanem akit szeretnek, és akiben bíznak, ez a, és mindegy is, hogy milyen, mert Stalin pont nem ilyen volt, de a propaganda akkor is ez volt. Igen, igen. És ezzel szemben meg a a zsidó, trocki, Goldstein, soros, tudod, a, a, aki nincs is az országban. Tudod, a, világ, a világ különböző pontjain mindig fölbukkan. Mert ő, tudod, ő világpolgár. Igen. Ő nem, nem tartozik, se, tartozik semmit. Nincs, nincs talajgyökere. Tud, nincs egy rovar tudod. Igen. Elrepül. Máshova, más égtájakra. Patkány a föld alatt. Igen, igen, tudod, igen. Rovar és patkány. Patkány rovar. Patkány rovar. <gül> Goldstein. Stein. <gül> és, és, ö... Aranykő. Milyen szép név Igen. meg. Igen. Na. igen. Ja, figyeljetek, képzeld Robi, szóval... történt mi ja. történt a múltkor. Itt történt a múltkor. Itt dumálunk a konteokról meg az oltás ellenesség, meg tagadás, meg egyéb, megyek haza taxival, innen az apuból, mondja nekem a taxisnő, mert egy taxisnő volt, hogy ne, nála nem kell maszk, ez az egész vírus egy baromság, ezt a politikai hatalmak találták ki, magának van olyan, aki meghalt ebbe, vagy elkapta a vírust, tehát mondom egyelőre, nem tudok, na látja, ez azért van, hogy, és, és elmondta ugyanazt, amit mi az apun. <gül> tehát ez Beszarás, ezt nevezik szinkronicitásnak. Ahelyett, hogy kussolnál, mi a faszból élünk meg. Bárki, egy kipazott taxis tudja azt, amit te, és ezt te elmondod nekik. Na jó, jogos, jogos. Most is átértem egyébként, Gépelem, a, vagy írom az új apukönyvet, lesz új apukönyv, és és, és ugye, amikor... Nem látom hullámozni a tömeget. <gül> <gül> <gül> <gül> és akkor, és, és akkor, és akkor ír, írom azt, hogy majd a szibériai permafrost és kitör a metán és elönti a földet, meg minden. Tele lesz az könyve jó gondolatokkal. És, és majd... Minden, nem mindegy nem, nem spoilerezek. És akkor erre... Az első hír, amit most délután olvasok, hogy 50, 50 kilométer vagy 50 méteres kráter értett Szibériába, és ami nagyon rossz hír, mert jön a Metán. Írom ezt otthon, lehet, hogy ezt az, én agy vagyok egy tartályba és engem, és, és ezt így, ilyenkor valami hiba van a matrix,ba érted? Tehát a szinkronicitás az ilyen? De figyelj, te nagyon, nagyon sokat de figyelj, hogyha nagyon sokat agyalsz ezen, hogy agy vagy egy tartályban, le fognak kapcsolni a picsába. <gül> Szerintem, higgyed el, hogy itt vagyunk egy színpadon, ülünk egy mikrofonban, beszélünk, nem jó ez neked? Jaj, ja, jaj. Ja. Várja, Stanislav Lemnek van egy novellája. Egy őrült tudós. Sok novellája van, ahol őrült tudós, mert a zseniális tudós az mindig őrült. És... És mesterséges intelligenciákat tart, csak nem tartályban, hanem ilyen levassalt ócska ládákba. Egy padláson. Érted? De ilyen kidobott szarok között, kakukkos óra, meg koszlott molyette ruhák, ez Stanislav nem szereti az ilyet. Tehát ilyen kosztott, lepusztult lakásban vannak levasott ládákba ö, mesterséges intelligenciák, elmék, akik kialakították a maguk, mert össze vannak kötve a maguk közös világát, amit teljesen beszopnak, hogy ők mit tudom én, emberek éreznek, szerelmesek itt és itt. És azt mondja, így mondja a Ion tihi a Stanisław nem egyik főszerepe, az utazónak, megsimogatta az egyik ládát, ez itt világom őrültje. Ez azt képzeli, hogy az egész az célhámosság az, és ő valójában egy, egy ládában egy agy, és ő az őrült abban a világban, aki rájött a valóságra. Na, Valamit akarsz? Szóval, hát azért csinyán kell bánni a konteókkal, vagy hát hogy mondjam, azért kellő tisztelettel kell, kell röhögni rajtuk, mert egy csomó konteó igazolódik. Tudod, Ugye. De egy csomó, csomó tudományos tény konteóként indult. Ugye. Például 20 évvel ezelőtt az, hogy az azbest mérgező, az egy konteó volt. És lehet, hogy nem 20, hanem 30 évvel ezelőtt, de ez egy konteó volt. Aztán mostanra ez már egy tudományos tény, és persze kismillió emberle lett hülyézve. Már korábban, tehát ez már vagy 20 éve tudományos tény, az egyik fő, az egyik fő vádpont a szocialista lakótelepekkel szemben, hogy ott valami azbest van, tudod, a vezetékeket, azt hiszem a vízvezetéket, nem, nem, nem tudom pontosan, ez homályos emlék, de... Valami asbest van ott a falakba, és az mennyire izé mérgező, meg minden. Tehát ez korábban volt Conteo, ez már vagy 20 éve. 20 éve Na de, de, de, de, hogy arról van szó, hogy igen. bármelyik Conteo potenciálisan igazolódhat. Ez, ez be, ebből, öt, nem öt, öt ebből nem az következik. 5 Ebből nem az következik. 5 Buzi. Most ennyi ég, az <g> lehet. Ja, nem G, G, G. 5G. Five, five, five guys. G, gays. Gays vagy guys? Húszát hát, szem... is jelent. Ö, <gül> Igen. Szóval, hogy itt, tudod, itt, az a, itt az a kérdés, hogy ugye hogy, hogy, hogy az egy ciki dolog, ha elhiszel valamit, ami nincs úgy. Mert akkor, ki tudod, bolond vagy. És az emberek, vagyis őrült vagy. És az emberek inkább, tudod, inkább vállalják azt, hogy nem hiszek el semmit, én bizalmatlan vagyok mindennel, mindennel, de engem nem fognak ezek átbaszni. No, az biztos. Az biztos. Tehát, és az, így, így aztán így ö, ö, mi történik? Az biztos, hogy nem leszel ö, nem leszel bolond, senki bolondja, hanem hát behatolsz az őrületbe. Behatolsz a teljes bizalmatlanságba. Tehát, nem győzöm hangsúlyozni, hogy itt, ö, itt valami... Hát igen, és tudod, van ennek, a, van ennek a konteúzásnak két szentje Magyarországon, a jobb oldalon és a bal oldalon egyaránt, a bal oldalon ez Molnár F. Árpád, a jobb oldalon pedig Szaniszló Ferenc. Ugye mind a kettő ilyen, hát ilyen ő, őrült fantaszta, de hát nagyon jellemző, hogy amíg Molnár F. Árpád ilyen rettenetes nyomorban tengeti a napjait, és nem tudom, lisztes vízzel táplálkozik, de Viccen kívül ez nem vicc. Jó, jó, jó. jó. De amúgy szomorú. Addig Szaniszló Ferencnek a jobb oldal meg televízió műsort adott, és évtizedes viszonylatban nyomatta a Konteóit meg a teljesen elszállt hülyeségeidbe, az meg a tévében. Ez azért talán valamit jelez. Így mind a kettőnek van egy ilyen szentje, de az egyik azt tudod hajléktalan kvázi, a másik az meg, az meg egy tévéműsort vezet. A Molnár Fárpád az, már, az nem baloldali. Hát tudod, hát, én láttam hogy gyurcsányjal beszélgetni arról, hogy <gül> ö, micsoda, milyen szörnyű ez akkor a rendszer. Az már régi, akkor az már régi cucc, mert, mert ő már ilyen nagyon-nagyon turbó magyar körökben is megjelent. Molnár Fárpád. Így van, tehát olyan körökben, ahol már lezsidózzák a a torocka jékat is meg megíes, mit az, érted? igen, hmm. tehát van vannak hmm. ilyen körök, a szél szélének a széle hmm. és akkor ott ott ez, igen, igen. <töf> ez már valami, mi? Igen, igen, ez, ez már egy valami. kicsit imponális, tudod, a Na, igen. torockai lezsidózása, tudod. Na de Én te... is szeretnék ekkora önbizalmat. Na, de... <gül> de... Na és akkor a Molnár Fárpád -e már megjelentezekbe be az ilyen Aha. körül. Na, maradjunk, a, maradjunk abban, hogy, hogy, hogy még, még a Covid-re egy picit, tehát, hogy szerinted ez egy múló valami, vagy berendezkedhetünk egy ilyesfajta életformára, még akkor is, hogyha elmúlik a járványveszély. Szerintem ők mindent Követnek, hogy berendezkedhessünk. Kik azok az ők? Hát az elit, az elitek. Az elitek, a kommunikációs elit, a tudatipar, a politikai elit, a gazdasági elitek. Mert azt ugye vágod, öl, hogy a, öl, öl, a PM, tudod még van egy ilyen törpepárt papíron, Párbeszéd Magyarországért. Már nem Magyarországért. <gül> jó. Igen. Úgy Pár... döntöttek, hogy már csak párbeszéd. Párbeszéd a fizetésünkről. Ja, De igen. ez így nem túl hosszú lett igen. volna, hogy párbeszéd. Párbeszéd, párbeszéd, jó. párbeszéd, Tehát a párbeszéd, valamint ö, a, az ilyen médiumok, mint a régi index, mert most már új index van, meg a indexre tették az indexet, és a, és a, a 444, meg a 24, figyelsz? Figyelem. Ezek sokkal durvábban nyomják a vírusveszélyt, mint a NER sajtó. Igen. Én olvasom, az hogy sokkal De durvábban. azért, mert, ők, azért, mert ők ennek a mentén akarnak Mi Miközben a Hont, a Hont András, meg ezek, meg víruszkeptikus ezért Facebook oldalt csináltak. Igen, de tudod, Érted? A, a jobb oldal azért nem rettegtet ennyire, mert, mert, mert, ő, mert ő nekik jó ez a státuszkó. Tehát ők, ők most éppen hatalman vannak, ővék az ország. Hát ők, ők, ők, ők, ők nem fontosak a kattintások, eleve a, eleve a kattintások sem olyan fontosak, mert ők, tudod, a feudalizmusban ők te, nem kattintja senki, az is kurva jó. Tehát, érted? az? a, a 888-at. Ettől én. még Gábor elég például, jól megél, én olvasom. Rendszeresen. Hát ez a probléma része, de majd de erre is kitérünk. Uh, lényeg, hogy a, a, a, a baloldal, az viszont meg, tudod, ők minden, bármi krízis történik, ők azt a krízist korbácsolni fogják, mert abban bíznak, hogy a, a, az megbuktatja az Orbán Viktort. Abban a krízisben majd az Orbán Viktor megbukik. Aztán nem az Orbán Viktor bukik meg benne, hanem ők égnek szét benne, de ez, ez valahogy nem probléma, mert most már ez a történelem. Tehát most a történelem nagyjából az, az lett, hogy a baloldal az újabb és újabb forradalmakat hirdet, de bazd meg, két havonta. Két havonta tulajdonképpen kvázi olyan, mintha hánytatnák magukat. És viccen kívül. És addig tudod, addig hánytatják magukat, amíg jön egy öklendezés. Ilyen volt a MeToo. Ilyen volt a a men. Ilyen volt egyébként ez az indexes ügy itt Magyarországon, mert ezt lokálisan is... ugye van, ugyanúgy, a globális és a lokális. Igen, igen de ezek egymás mintájára persze, történnek. Persze, és abszolút. tudod, két hetente, a, a Covid is ilyen volt, ilyen értelemben. Abból is, a, ott, ott is az történt, hogy a baloldal bár ideológiája nem volt, tehát ott de hát ott meg, a, ott meg nem ideológiája volt, hanem ott hát szakma, szakma, tudod. Hát ez, ez, elvégezték a teszteket. Hát, itt, hát a, tudod, a, az Orbánék azok kontárok, és ők tudják igazából a Covid-ot. Mm -hmm. Itt ez, ez a narratíva. Szóval, tudod, ez a, meg, ez a... tudod, mi jött vissza a Covid kapcsán? Nosztalgián támadt az SDS. Emlékszel, hogy ez, ez hogy, hogy ők a szakemberek? Emlékszel még erre? A 90-es évek az Antalék az voltak. MSZP, a MSZP Hongyuláik voltak a szakemberek. A FASZ, az S.D.S. volt SZDF a S.D.S. A a, az S.D.S. a, a szürkállomány pártja volt, a Hornék voltak a szakértők. De az meg te még gyerek voltál? 89-ben 15 éves voltam, hadd emlékezzek rá. De hát én meg egy részt is vettem a rendszerváltásba. Hát akkor hogy emlékezek erre, hogy az S.D.S. a szakember? De nem azok voltak a szakemberek. Nem azok voltak Jó, az, az emberek. Erre mondta a, a lényeg, azt, hogy a... Akkor, akkor nevezük azt, szakértelem egy hogy ott van, a, ott van a szakértelem meg a Tehát ott van a szakértelem, érted? Igen. Ja, tudom, te mivel kevered. Az ide, a, a neoliberális dumával az ideológia mentes szakértelem. Ez volt az MSZP egyik fő meg az MSZP megmondó embereinek, a Mihály Csillag, meg ennek a közgazdász garnitúrának, még írtam is ellen az indi médián. Uh -huh. Érted? Ez, a, ez az ideológia mentes szakér, szakértelem. Az sds nél egy kicsit más volt ez a dolog, de a lényeg, a lényeg nem változtat, a, a, az ideológusok voltak a jobboldaliak, tudod, és az ideológia mentes szakember, az meg a balliberális. Tehát ők, akik értettek hozzám. És egy icipicit, azért ez jött vissza, hogy az Orbánék azok a dilettások, COVID ügyben, tudod, de hogy a volt tiszti főorvos, meg vannak ilyen, vannak ilyen figurák, tudod, akiket félretettek itt a NER fülkeforradalom után, és, és hogy ők a, a, a azért, ők a szakértők. Falú Ferenc? Például, mm. igen. De most mi, miért? Jó, csak kérdezem, hogy falus Ferenc. Igen, falus Ferenc például. Igen. de nem csak ő. Ja. Na, és, és, és valahogy ez a kis hangulat jött vissza, mert, Robi, és azért nosztalgikus, figyelj, mert a 90-es években nálunk az úgynevezett baloldal, most a, a köznyelvi értelemben vett baloldalnak nem volt ideológiája. Ez a úgynevezett szakértelem volt, az ideológia pótlék. Ez a szakértelem duma. Ellenben ö, majd most a troll előretörésével a baloldalnak ugye mi az ideológia, lett ideológiája megint. Ugye ez a kultúr, kulturális baloldaliság. Ez Magyarországra egyébként nagyon gyengén jött be, de hogyha mondjuk a Momentumot nézem, akkor, akkor valamilyen formában jelen van. Most, most bizonyos értelemben kevésbé ideológia mentes, legalább már 15 éve a baloldal. Hallod? Kevésbé ideológia mentes, és a COVID kapcsán visszajött egy kicsit ez, a, ez, a, ez, a, ez az ideológia mentes szakértelem. Ennyit szerettem volna. Mindössze arról van szó, hogy, hogy az az ö, a jelenlegi ellenzéknek, vagy hát baloldalnak minél rosszabb, annál jobb. Ez a... Covid-hisztériában kifejeződik a, magyar, a a baloldali sajtó vagy liberális sajtó Covid-hisztériakeltésében jól, jól kifejeződik. Tehát ők nem a De Miért nem a svéd szabadság cuccot hozzák a kormány ellen? Miért a, a még jobban szigorítsunk? Tehát a másik oldalról előznek. A másik oldalról előznek. Igen, igen. A másik oldalról igen, előznek nem a hontandásféle... Tekintéjelvű oldalról előznek. előznek. Kvázi putyinabbak akarnak lenni az Orbánnál. Igen, igen, igen. igen hát, igen. Covid-ügyben. Igen, hát igen, igen, mert... Mert, mert, mert az ő fejükben már van egy forgatókönyv, hogy hogy fog Orbán Viktor megbukni. Úgy fog megbukni, hogy, hogy ők figyelmeztették Orbán Viktort a szigorra, meg arra, hogy, hogy itt karanténozni kell. Orbán Viktor könnyelmű volt, ezért emberek fognak meghalni. A halott emberek látványától a magyar társadalom megbokrosodik, és leveti a hátáról Orbán Viktort. Ez az ő nagy terv. És, és, és ehhez az első lépés az, az hogy kell egy kurva nagy hisztéria. Kell egy kurva nagy, kurva nagy hisztéria, és ők mindent elkövetnek ennek érdekében. És én egyáltalán nem akarom azt mondani, hogy van egy olyan, jackevés. egyáltalán nem akarom Igen. azt mondani, hogy van egy, volt egy olyan szerkesztőségi értekezlet, ahol ezt valaki bárki is elmagyarázta. Ahol ezt a tudod, a Pető Péter, vagy, a, vagy, a, vagy, vagy az Új Péter, vagy bármelyik főszerkesztő. Ö, ö, ezt így elmagyarázta. Ez egyszerűen a zsigerekben van. Ez a csontvelőben van. Ez, egyszerűen ö, onnan tudják, ahonnan, az, ahonnan a vándormadarak tudják, hogy merre kell éjszakra repülni, és merre van dél. Tudod, tudják. Tudják egyszerűen. Ez, e, ez az meg ez, ez ott, van, ott van bennük. Tudod. Ezen kívül meg hát arról van szó, hogy nekik fontosak a kattintások. Tehát ő, ő, ők, ők nem a, tehát alapvetően nem a hűségükből élnek. Alapvetően abból élnek, hogy, hogy olvassák őket. Aha. Tehát az igazság az, hogy, hogy ha Soros György iránti hűségükből meg tudnának élni, akkor nem kéne pénzt tarhálni a 444-nek, hanem a tulajdonosa, az egyik tulajdonosa a Soros György, az megoldana az anyagi problémáit. Azt hiszem, hogy elég jól el van Nem, nem fog. Gyuri bácsi. De nem, de nem, hanem ők pénzt... Tehát ebből látszik, hogy a Soros György iránti hűség az nem okoz megélhetést olyan módon, de miért nem ad nekik pénzt a Gyuri bácsi? Hát esetleg kérdezz meg tőle, hát nem tudom. Én lennék a Gyuri bácsi, én adnék, tudod. De talán az se véletlen, hogy nem vagyok a Gyuri bácsi. Hát talán ezzel a mentalitással soha nem lenne annyi pénze, mint a Gyuri bácsinak. Talán ha a Gyuri bácsi adna, ő se lenne a Gyuri bácsi. Igen, igen, igen. Ez Jaj, a, de, szörnyű, ez a de szörnyű, Ez a képlet. Szóval, hogy én azt érzem, hogy a baloldal ebben, ebben az önhánytatásban van. Ugye egyszerűen hányni akar, de valahogy nem tud áttörni törni. Egyik esetben sem. Tehát az öklendezésnél tovább nem jut el. Egyszer nem jut el a hányásig. Hanem van egy öklendezés, és utána van egy ilyen nagy visszanyelés. Na amit... És aztán jön a következő ilyen ügy, és megint jön egy nagy öklendezés, és megint mindenki érzelmileg felkészül arra, hogy na majd most jön a hányás, de nem jön. Megint vissza. És ebben a, ennek, a, ennek a görcsében, meg ennek a feszültségében van folyamatosan a baloldal. Ezt úgy is ki tudom fejezni, hogy a baloldal újra meg újra, az újabb és újabb valósághamisításban újra és újra szét ég. Majd Főnix madár módjára a hanvakból újra fölcsap és újra szét ég majd a hamvakból újra fölt, föltámad és újra szétég. És ez, ennek, a, ennek a ciklusai képezik a történelmet. Ez lett a történelem. A jobb oldalra meg nem, nem jutott más szerep ebben a színjátékban, mint röhögni. Röhögni ezen. Nem állítani semmit, és röhögni, és időnként meg az öklendezőt ilyen felizított végül pálcákkal így böködni. Tudod, hogy így... Na, nem ház, geci! Tudod, ez a... Nagyjából ez lett a történelem. És tudod, erre kell várni, hogy na, mi lesz a következő öklendezés. Mi lesz a következő kurva nagy ízé valósághamisítás. Hogyan kell majd föl megszaggatni az ingemet, hogy nincsen transzvécé. Tudod, És ez ilyen minőségű ügyek sorozata. Na most, amit te önhánytatásnak nevezel, arra mondtam én a múltkor, meg már azelőtt is, meg folyamatosan arra mondom, hogy... Mm, média esemény politizálás. Tehát nem valóság, hanem média esemény, és tudod, még a 68-as francia anarchistát is idéztem, Gui nem tudom, hogy Gui di ejtik-e, faszom se, hogy egy franciát hogy ejtenek, így van, ez Gui de -bord. Hát, gondolom Dibor, mit tudom én. És, és, de, ér, de olvastam tőle, már fordításban, és ugye idéztem, figyelsz, a spektákulum társadalma, a látvány, a teljes látvány. Érted? De ott még amögött volt valami, mit tudom én, a, a tőke meg egyebek, kurvájókat ír a stárokról, meg minden, érdemes elolvasni. Nagyon, tök mindegy, hogy szélsőbalas a Csávó, kurvára érdemes elolvasni. Nagyon érdekes, hogy a hiperkonzervatív, Isten nyugosztalja Molnár ö, Tamás, aki katolikus, ókonzervatív, rámondtam, hogy az egyetlen igazán jobboldali ember, akit életemben mert Erre mondta a hogy... Robi, igencsak nem a közönség előtt, nekem azt mondtad a múltkor, hogy nem jobboldali, nem mert jobboldali. ő még a jobb és baloldal szétválása előtti időszakból származik. Tehát, Tehát itt a, itt, gondol... Amikor jobboldalinak nevezel egy felvilágosodás előtti ideológiát, vagy ideológiához tartozó szereplőt, akkor egy modern fogalmat, alkalmazol egy modernitás előtti ja, jelenségre. Ja, ja, ja, ja, ja. Tehát tudománytalan. Meg, jó, így én értemben meggyőztél, rendben van, de visszatérve, tehát még ő is idézi, még egy ilyen figura is idézi az, az, a, a szituacionistáknak a vezérjét. Tehát, tehát nagyon, jó, nagyon jó írás, fönn van az interneten, el lehet olvasni, és nagyon aktuális. De azóta még, még... Hát bazd meg, ez nem igaz. Azóta még aktuálisabb. A látszat és a látvány, ugye? Erről beszéltünk, amint itt a mellékelt ábra is mutatja, ugye az illusztráció. Tehát, hogy, hogy ezek, amit itt a barátom... Hánytatásnak. Ne, én nem is értem, mi a faszért pont ez a metafora jutott eszébe, hogy hányjanak meg öklendezzenek. Tehát tényleg ilyen pszichoanalitikus kéne ehhez. Szerintem, mert neki van tele már a a, a gyomra, mert neki ugye a szakmájába vág ez az egész, hartók meg egyebek, és akkor is izé, tehát ez az öklendezés, tehát ő is öklendezik tőle, és akkor ez ilyen tükörneuron effektus. Tudjátok, a tükörneuron a felelős állítólag azért, hogy mondjuk empátiával viseltetünk, nem csak empátia, hanem minden. Valaki elkezd futni, beindul bennünk a futásinger, valaki elkezd sírni, beindul bennünk a sírásinger, és így tovább, és így tovább. Tehát Robinak nak fejlett a tükörneuron, ezért nem psihopata, de egyébként amúgy narciszt meg minden, meg önimádó, de és önző, meg minden, mint az állat, de, de vannak, vannak emberi érzései, ezért nem android. És ezért ülök én is itt mellette. Ugye, Robi? Na, és visszatérve erre, visszatérve erre az egész látszat, látvány, látvány világra, szóval amit a barátom Öklen, önöklendeztetésnek, önhánytatásnak nevez. Gondolom egyébként a római lakomák is eszedbe jutottak, amikor telezabálták magukat, és pávatollat leduktak, hogy kihányják az egészet, hogy újra élvezhessék, vagy éppen egy új ízsort újra élvezhessenek. Van ebbe egy ilyen, egyébként bele kéne menni egy picit ebbe a metaforába, hogy tényleg ez, tényleg ez kurva jó, hogy ízlelgetik, aztán kihányják, ízlelgetik, kihányják. Én médiaeseménynek neveztem, ilyen nagyon földön járó, akkor még nem voltam konteús, ilyen, ilyen nagyon földhöz ragadt módon, tehát ilyen, ilyen médiaesemény az egész, és miről szól, ugye? Van egy forradalom, ami voltak éppen egy esemény. Még így poénkodtam is azon, hogy ja, ja igen, mi, mi, mi, volt, mi, mi, mi volt az a, az a me too, tényleg. Tudom, az a csaja trónok harcából. Igen. És akkor, hogy tehát mind a sorozatok, ugye a trónok harcait mindenki azt nézte. Puzsér is oda volt, kurvára, még engem is behűített a marhája, elolvastam, ő ugye nem olvas könyveket, én meg még elolvastam egy kötetet abból a szarból. Szerintem borzalmas, borzalmas, az egy szörnyeteg, az egy állat, az a Gigi Martin. És, és, és akkor volt ez a film, ami tényleg az embert így bevonzott. Az ember egy sorozat, olyan, mint a kábítószer, ilyen, mint a Facebook, ilyen függőségi viszonyt okoz, és az ember bevonza egy ilyen fos, és akkor így, így vannak benne egyébként értékek, meg gondolatok, meg minden, mert tényleg nem Derik felügyelő, bár a Derik felügyelő, vagy a Borsmáté, vagy a kemény kalap és krumplior, az legalább ártatlan volt. Ezek azért már romlott dolgok. Minden esetre vannak ezek a sorozatok, és ezek, ezek egyben társadalmi események, meg kulturális események, hogy trónok harca. Na most ilyesmi, ilyesmi volt, mondjuk a Me Too, meg ilyesmi, szerintem ilyesmi még a szobor döntögetés is. Noha ott már van fizikai erőszak, meg meghaltak emberek, de mégis valahogy azt érzem, hogy nem az igazi. Látszat, az egész média esemény, szappanopera, trónok harca, kalandfilm, és aztán elmúlik. És mit tudom, itt Me Too, aztán a, ezért, Willkommen, MeToo, aztán jött a Covid, lement, jött a Black Lives Matter, most lement, most jön megint a Covid. Ilyen évadok vannak, értitek? Évadok, mint a sorozatban, de tényleg, kajakra. És ez, hogy mondjam, tehát ez na nagyon érdekes, nagyon ambivalens. Egyrészt van egy pozitív oldala, hogy nem kell komolyan venni. Tehát azért mégsem az, mint amikor az embert elvizik a gulágra. Mi itt befostunk a mi Nem azért persze, mert mi nőerőszakolók vagyunk, sose voltunk, sőt két gyáva szar ül a izén, tehát mindig fostunk a nőktől, és mindig minket terrorizáltak. Valójában megerőszakolt, megerőszakolt csajok vagyunk. Hát hímveszővel rendelkező Nem az, el a renoménkat! A kurva hímveszővel! Miért kell hencegni vele, baszd meg! Nem elég, hogy van! Ebből még bajunk lesz. Hát lehet. Na, de visszatérve a lényegre, képzete el, hogy annak idején, fő engem a Robi kétségbe esetten, hát szokott ilyen lenni, de akkor is volt, és akkor, és mondja, figyelj, fam, bazd meg, tehát itt bárkire bármit rákenhetnek. Tehát ez, ez, ez, ne, ez teljesen a jogállam kiküszöbben. tudom, hogy három cikket írtam erről, tehát az az egész mítú olyan volt, mint a jakobinus, a jakobinus fővádlónak a, a izéje, érted? Tehát, hogy valakit megvádolnak, és akkor már viszik a giotin alá. Tehát se bizonyítás, se ez, semmi, bárkire bármit rá lehet és nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, és akkor jobb, ha bevallod. Persze minden férfi egy erőszakoló állat, és, és persze, hogy 40 évvel ezelőtt lehet, hogy megfogtad egy nő seggét, és most már ez halálos bűn, tehát szörnyű volt, és mondta, hogy még emlékszem, mondtad nekem, hogy te figyelj, fam, az meg itt ránk is, ak, akik tényleg gyávák voltunk a csajokkal, ők szedtek föl minket, és ők dobtak, érted, de buzért verték, nem, ő verte, ezeket, de, és, izé, és, és, és hogy, hogy, hogy, hogy, hogy minket is megvádolhatnak, és akkor nem tudunk más tenni, azt mondja, van, akkor Tajföldre megyünk, érte, és akkor nekünk végünk. Na most, most voltak ilyen félelmeink. Nekem e, a mítúval annyira nem, mert nekem még tisztában lelkiismeretem, de, de mondjuk a genderrel, meg hát én föl is fel, én cikkeket írtam ellene, és hogyha erőszakoló lettem volna, akkor hallgattam volna, mint szarafűbe. Például egy, egy értelmiségi ismerősömnek mondtam, hogy figyelj, te nem szólalsz vele ellen, azt mondja, nem merek. Tudod, pam, én nem merek. Na, és. és de, de azért, én, én ettől a gendertől fostam kurvára, hogy, hogy, az, hogy jön az új, meg a politikai korrektségtől. Tudjátok, hogy jön az új ezért, jön, a, jön az új totalitarizmus. Állandóan az orwell az 1984-ét citáltuk. Talán ti is emlékeztek, ha itt is voltatok, vagy hallgattatok minket. Mindig jött az Orwell 84, meg kurvára olyan volt. És most rájöttem, baz meg, már pár hete, vagy egy-két hónapja, hogy, hogy lehet, hogy ez, érted, Rémiszgetés. Ezt tudod milyen? Mint a tibeti könyvben a halottnak mondja a ha izé a szentirat, hogy jönnek mindenféle rémisztő szörnyek, meg jön a, halál, a bikafejű haláldémon, és széttépnek meg, a beleidet kiszedik. De azt mondja, az egész csak az agyat képzelgései, tehát tudat és az üresség az ürességnek nem árthat. Érted? Tehát ezek ilyen, ilyen ijeszgetős rémalakok, akik hozzák az egykori, 20. századi, meg 19. századi valóságból hozzák a tényleges vérszagot, hogy te beszarsz, de ma ez már csak spektákulum. Érted? Látszat, látvány, médiaesemény, illúzió. Jó, van néha halott, meg öngyilkos lesz, oké, okay, persze, hát igen, hát üzelmi baleset. Hogy a filmfelvételnél és leesik a csávó, a, mit tudom én a létráról. Igen, ez kb. ilyen. De igazából ezek nem valóságosak, és nem va érvénytelenek. Te használod mindig ezt a szót, hogy érvénytelen. És tudod, mi az érdekes, hogy az érvénytelenségükben sem tudnak megsemmisülni. Tehát a Phoenix madár újra meg újra tüzet fog, újra meg újra ellobban, elhamvad, és újra meg újra a hanvaiból föltámad. Hát nem tudnak, a saját valósághamisításukban megcáfolva, meg meghazuttolva, meg, meg, meg megsemmisülni. Mert, mert baszki egy következő ügy mentén újra előlépnek, és patyolattisztán lépnek elő. És a közönségük nem bizalma a következő ügy iránt, nem kisebb szemernyivel sem, mint az előző iránt, vagy az az előtti iránt, hanem ugyanúgy maximális. De nem lehet, hogy mert a felejtés is ilyen? hogy mindig elfelejtjük, tudod? Jön az új sorozat. Hogy arról, van az szó, új sorozat arról van szó, hogy lépte? azért nem lehet, hogy valójában már nem lehet megsemmisülni. Már nem lehet, hazudhatsz akármit, és amikor kiderül, hogy hazudtál valamit, letagadod. És amit legközelebb hazudsz, ha ezzel már nincs kapcsolatba, senki nem fogja azt a következtetést levonni, hogy ez most hazugság, hiszen legutóbb hazudtál, hiszen azt is letagadtad, meg ki érdekel, mi volt legutóbb. Hiszen e most ez az átélhető. Igen. Hát... E a... E, viszont eszembe jutott egy dilemma, erre válaszolja már. Ö, ugye szembeállítottuk a két kurva nagy kurzust, figyelsz? Uh -huh. Ezt a kultúrbalos, ö, minek is nevezzük ezt? Progresszivista. Hát igen, hát szom... áldozati kurzus. Áldozati kurzus, kultúrbalos, ez a gender, igen. politikai korrektség, vilkomány, stb. Ami ide igen, tartozik. Igen, igen, igen. Ez, e, itt ugye azt mondtuk, hogy itt legalább még hisznek. Uh -huh. Mi nem szeretjük, de ezek még hisznek. Ezzel szemben áll a Ö, új fasizmusnak is rosszul egyébként fasizmusnak is nevezett de fasság, mert nem fasizmus. Ez a troll kurzus, Érted? Nem, Ahol nem, tud, cinizmus van, és nem hisznek semmiben. Nem fasizmus, tudod, Mert úgy, ugye Bucsiról elképzeled, hogy az tényleg egy ortodox, nem, izé, nem, tud, hívő tud, valójában, valójában egy újra Valójában tudod, egy újra, újra csomagolt fasizmus áll, egy újra csomagolt bolsevizmussal szemben. De közben az egyik sem bolsevizmus, egy, a másik sem fasizmus. Igen, mert, a, mert már nem, nem az igazi, hanem így nagyjából műanyagból van ki. Műanyagból fel, van ki. Viszont nem. az jutott eszembe, hogy a kettő közti egyik főkülönbség, hogy a, a genderisztámban a hívek még hisznek. A trollkurzusban nem hisznek, cinikus trollok vannak. Igen, tudod? És viszont ö, a trólkurzusba több a valóságosság. A másikban több a spektákulum. A, a A, a, a trólkurzusba troll... van például terror, mondjuk Duterte vagy Erdogán. Meg Oroszország. Érted? Ott még van a 20. századnak egy maradványa. A jobb, oldal... a jobb oldalnak nagyon szoros kapcsolata van a, a valósággal, és nagyon meglazult a kapcsolata, szinte felbomlott a kapcsolata az illúziókkal, meg az ideákkal, meg az eszmékkel. Így van. A bal oldalnak nagyon szoros kapcsolata van az illúziókkal, az ideákkal, az eszmékkel, és nagyon megbomlott a kapcsolata, szinte, szinte eloldódott a kapcsolata a realitással. Tökéletes, így van. így van. Így van. Ezért nagyjából az a képlet, hogy ha eszméről van szó, akkor a baloldalnak kell hinni ha a ha, ha, ha, ha, ha realitásról valóságról van szó, akkor meg a jobb oldalnak kell hinni. Mert a baloldalnak nincs hozzáférése a valósághoz, a jobb oldalnak meg nincs hozzáférése az eszmékhez, az ideákhoz. Nincs. Miközben eszmékre hivatkozik az is. Hát, hi, de hivatkozik, hát hivatkozik. Be, hivatkozik, de... hivatkozik, persze, hivatkozik, de tudod, eleve ö... milyen eszmékre? Tudod, mi, mi, mi, miféle milyen, milyen. eszmékre? Múltkor ö, itt dogáltam, és ilyenkor, ha egyedül vagyok, akkor ilyen szép dolgokat szoktam hallgatni, mint Wagner. Én nagyon, nagyon szerettem régen Richard Wagner-t, én a kutyámat is voltánnak neveztem, amíg még volt kutyám. És, és megnéztem, annak idején még, még, még fiatal voltam, és nagy hatást tett rám a Wagner sorozat, ami egy kurva nagy bukás volt, Richard Burton játszotta a Wagner-t. De ilyen félig szürreális sorozat, és, és, és a Wagner zene, meg a kép, meg a, a, a, a, a zenének az egysége van, ami fantasztikus abban a sorozatban, és akkor az egyik részben, a hetedik részben van egy jelenet, figyelsz, ahogy egy kurva nagy hattyút elégetnek, és a, a gálfi játsza a Lajos, a Bajor királyt, aki, aki pártfogolta Vágnert. És így Wagner mondja neki, hogy tegye félre ezeket a segnyalókat, legyen, legyen monarha, fejedelem, vezesse a népet, legyen igazi Lohengrin, és akkor mit, És valahol egy olyan, olyan katartikus képe volt, és utána meg ilyen, ilyen elég a hattyú, és akkor a, a Valkürnek a prelúdjét játszák és akkor ilyen, ilyen tűz, és a 48-as forradalom, ami nacionalista forradalom volt Nemetországban Wagner 48-as volt, nem tudod, tudod, 48-as volt, akkor írta a Rienzit is, és izé, tehát, tehát ő nacionalista 48-as volt, és, és, és bejöttek ezek a képek, és úgy elgondolkoztam, elgondol, el is küldtem egy Fideszes haveromnak, és elgondolkoztam, hogy bazd meg, ez a fajta katartikus nacionalizmus, amiben például engem az apám is nevelt, tudod, amikor, amikor akár meghalsz, a nemzetért, érted, vagy ize. hogy bazd meg, ez a nacionalizmus a jobb oldalról teljesen hiányzik, azt se tudják, mi az, hogy katarzis, helyette a trollkodás, meg a röhögcsélés, meg a baloldal, meg a liberálisok cikizése van. Ja. Tehát nem tudják, hogy érted? Közben állítanak szobrokat, baz meg, meg trianon emlékművet, minden szar, de én nem ismerek a jobb oldalon olyan embert, aki még azt a katartikus nacionalizmust érte volna át, amit mondjuk áthozott nekem ez a Wagner film a neveltetésen miatt, érted? A röhigcsél és a trollkodás. Hát igen, De igen. ez a katarzis meg megvan a, genderek, a genderizéknél, érted, akik meg még őszintén hisznek azokba a baromságokba. Igen. Nagyon durva. Nagyon durva. Igen. Beszélünk ha, a szívárványról? Ha, Hadd olvasak fele egy, ha, ha fel egy, egy cikket az indexből. Én a, a, arra gyanakszom, hogy ez még a régi index. A szer, szerkesztőség... Feloszlása előtti index. Minden esetre augusztus 23-án vasárnap jelent meg ez a cikk. A cikk címe így hangzik: A fekete újszülöttek háromszor gyakrabban halnak meg, ha fehér orvos vizsgálja őket. Az Egyesült Államokban született fekete újszülöttek nagyobb eséllyel maradnak életben, ha fekete orvos gondoskodik róluk. ha fehér orvos kezeli őket, háromszor gyakrabban halnak meg, mint a fehér babák. A különbség jelentős. A George Mason egyetem kutatása szerint a fekete újszülöttek mortalitása 39, és 58 39 kötőjel 58 százalékkal csökken. Ha fekete orvosuk van. Ezzel együtt az újszülött halandóság jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben, de a feketék helyzete e tekintetben, zárójel, is hátrányosabb. Itt van egy fotó, amin, a, amin egy fekete férfi tart a kezében egy újszülött fekete kisbabát, és egy fehér ruhás fehér doktornőnek látszó ö, személy hajol fölé. Képünk illusztráció. A kutatásban összesen 1,8 millió kórházi születés adatait elemezték. Floridából az 1992 és 2015 közötti időszakból tudósít a CNN. Az eredmények szerint ugyan a fekete babák halandósága jelentősen csökkent, ha fekete orvos látta el őket, még így is rosszabbak maradtak a túlélési esélyeik a fehéreknél. A fekete gyerekek egy másik kutatás szerint a műtétek után is gyakrabban halnak. Az amerikai kormányzati statisztikák szerint a fekete újszülöttek mortalitása általánosságban 2,3-szer magasabb, mint a fehéreké. Ez főként a feketék alacsonyabb szocióökonómiai státuszával magyarázható, magyarul szegényebbek. De bizonyos mértékig szerepet játszhat benne a fai megkülönböztetés is, amely részben tudatos, részben nem az. Hát, ez lett a baloldalnak a bal a kulturális, politikai nyelve? Ez lett a baloldalnak a közlése? Ez lett a, a, a baloldalnak meg a liberális ö, kurzusnak a, a, a politikai hitvallása? Ez ellen rasszizmus. A nyílt fai uszítás? Na, felolvastad a zsidó orvost, aki az keresztény csecsemőknek a vérét belesüti a pászkába? Simán, simán tott, hogyha hogy ha a ha, ha fehér, ha fehér helyére zsidót írsz, és ha fekete, fekete helyére fehéret, akkor szerencsés szerencsés. árját, Vissza, a fehér pont elég jó. Vissza lehet, vissza lehet időutazni az 1940-es évek elejére. Vissza évekbe, a Németországba akkor voltak ilyen faszakistan tankönyvek. Ott várt a kis Ingrid, a zsidó orvosra pedig az anyja figyelmeztette, hogy ne menjen a zsidó orvoshoz, és akkor megjelent az ajtó. Egyszer felolvastam az hát, Nyílt fai uszítást ö, folytat a baloldal, a balliberális oldal. Mi itt az állítás? A fehér orvosok Amerikában Mengelék. fekete csecsemőket ölnek. Ez a cikk állítása. A fehér orvosok, gyilkosok. Méghozzá szisztematikusan, faj alapon gyilkolnak ártatlan babákat. Ez az állítás. Ez, a, ez az index. És egyébként, meg tudod, ezért kéne tüntetni? Tehát ez, ezért lenne olyan kurva. Ez már kár... az új index. Én nem tudom, hogy ha, ha, ha ez az új, akkor az új ér se kéne. De nem tudom, hogy ez most az új vagy a régi. Ez már ez... az új NER index, Muda... ami azért irattat az indexel ilyen cikkeket, hogy mutassa, hogy tessék ilyen a baloldali index gondolkodás. Hmm. Magyar, érted? Na. Jó, most konteózok, tudjátok. Szóval, szóval arról van szó, hogy annyira elege lett a baloldalnak a jobboldal rasszizmusából és előítéleteiből, hogy egy az egybe átvette őket, és Tulajdonképpen csak kifordította. Az, hogy annyira elegem van a main hogy a negatív negatívját bemagolom. Vagy, hogy fogom a, fogom a, a Jutszusz című ö, náci propaganda filmet, ö, a, átrakom negatívba, kvázi, ami fehér rajta, az fekete lesz, ami fekete, az fehér, hiszen fekete-fehér a film, tehát ez elég egyszerűen fog menni, és onnantól kezdve az lesz a, tudod, az lesz a szent írás. A a azért, azért nem, a ha, ha, jól, ha jól értem, ha jól értem a mondjuk a 20. századot, meg a baloldalt, a baloldal abban volt, vagy abban különbözött a jobb oldaltól, hogy a baloldal az nem származási alapon vonta meg a határt. Tehát ő, ők nem úgy gondolkodtak, hogy vannak bizonyos bőrszínű emberek, akik jók, és vannak bizonyos bőrszínű emberek, akik a rosszak, hanem ők mondjuk osztályalapon gondolkodtak. Munkatőke viszony alapján gondolkodtak, hogy a munkapártján, vagy Igen, a ezt már, már lebeszéltük, hogy nem. Preventív forradalom zajlik. Ugye? Erről beszéltünk. Hogy arról van szó, hogy a baloldal, a... A baloldal, a baloldal elveszejti minden vívmányát, mindent, amiben Külön volt, és tényleg különb volt, mint a jobb oldal. És most mar mar marad törzs. És mi marad? És mi törzs. marad és, és mi marad? Egy ugyanolyan rasszista brigád. Csak a döntő különbség az, hogy a jobb oldal már rég nem hisz a maga a rasszizmusában, mert már gyakorlatilag ö... <tosz> aláromlott, vagy most nem tudom, hogy fogalmazzak, addig a baloldal meg lángoló módon hisz, mint mindenben mindig, de most valami olyanban, ami ellen a komplett huszadik századot végigharcolta. Hoppá. Fejejük meg, De azt mondod, hogy a negatívot. De van, amikor egy az egybe, hát figyelj, hogyha a Black Lives Matter antiszemita, mármint voltak ott antiszemita jellegű megmozdulások, akkor még csak nem is a negatívról van szó, Robi. Egy az egybe átszeszik a zsidót, a zsidó itt most fehér, az, de, az Érted? de Érted? De a az kurva egyetért. Az még változnak, de valahogy a, valahogy a, zsidó mindig a zsidók mindig vannak volt. a zsákban, és most meg mindig a nem zsidók fogják a zsák száját. Tudod, de kurva érdekes, hogy így val valahogy így mindig változik a diskurzus, valahogy átkerül a jobb oldalról a bal oldalra, a bal oldalról a jobb oldalra, de valahogy a zsidók mindig basszák meg, legyenek szívesek, nem? Ja, te olvastad Moldovától a Hitler Magyarországont, Én színházba is láttam, az Agárd játszott a Hitlert. Na mindegy, ott volt egy zsidó csávó, akinek volt egy... Azt mondja, hogy neki annyira elege van a 20. századból, hogy ő csináltatott magának egy tagságtalansági igazolványt. Pepita volt az egész, mert azt a szint még senki nem, <gül> még senki nem <gül> sajátította ki. És tagságtalanság, és abban benne volt minden. Nagy pénteken van feltámadás, pénteken nincs feltámadás. Összes ilyen izé mondat benne volt. De aztán, aztán ő is rábaszik, tök mindegy, hogy volt -e neki tagságtalansági igazolványa, vagy nem volt tagságtalansági igazolványa. Na, és akkor... <gül> Neked egyébként visszatérve figyelj a zsidókra egy picit. Hmm. Tudod, Buzsérnak volt egy kurva jó ötlet, vagy nem tudom, ez publikus? Az Izrael el szemben egy európai zsidó állam. <gül> ez, ez az... Hát nekem az a tervem, hogy, <gül> hogy azért mégiscsak kéne még egy zsidó állam. A helyzet az, hogy, hogy ez, a, ez a meglévő zsidó állam, hát ez hát nagyon nacionalista, hát rasszista, rasszista kibaszottul kicsit apartej. Igen igen, igen, igen, igen. És szeretnénk egy rendes világi zsidó államot, Judea néven, lehetőleg Németország adjon a területéből. Nem. Hadd ne kelljen elmagyarázni, hogy miért pont Németország. Hát vagy Lengyelország is. Hát te igen, igen, igen, igen. Ez a Szilénsz terület. És mi lesz a fővárosa? Zion. Valaki azt mondta, hogy Budapest. Ábrándozzál. Judapest. Igen. Zion. Zion Ez. lesz a fővárosa, teljesen egyértelműen. Judea a fővárosa. Zion. De mivel ez nagyon másságista, ezért szerintem az igazi neve nem Júdea, hanem Judaisztán. Nem Szovjet-Közép-Ázsiában akarjuk megalapítani, hanem nem, nem, nem. Európában. Judaisztán, aminek a lakosai muszlim bevándorlók. Olyan zsidó it's, it's nem állam, értelme, meg. Hát így nem csak meg. ennek van értelme, hát látod, hát a liberális az lemond a saját nemzeti sovén, akármiéről, és akkor muszlim bevándorlók érted? Judaisztán, Németország, de ez már van. Csak még Németországnak nevezik. Na, itt, kell, na, itt, kell, itt kell a változásnak elkezdődnie. Tudod? Jaj, ide állatok vagyunk. Na, ja. Szégyellem magunkat. De azért, de azért milyen rendes ez a második hullám, hogy így kivárta a turisztikai szezon végét, Nem. Ezt mondtam én is, hogy gyerekek ja, azért basz meg, azért kulán, Vége basz meg. a nyárnak lehet csomagolni rendi dolog. Állarcot fölvenni kell. Szeptember 1-ével véget ért a szabadság Ez ja, ja. Nem, ja, bizony, ja, ja. Bizony. Ja. Na ez még egy szempont, ja. ezt akartam is Na mondani Igen, de igen. Lehet, hogy, lehet, hogy egyszerűen azért ilyen rendes, mert magyar ah. Nem? De az Orbán Viktor is mondta neki, hogy baszki, nem kéne szétbaszni a turisztikai szezont Főleg, hogy már a Mészáros elég jó pozíciókat vet fel. Tudod? És akkor berendeltette a Covid-ot a várba, ja. és azt mondta neki, hogy már pedig Covid-19 pajtás, egyébként 19 a neved, Szamueli, ja. meg ja, köztársaság. Ja, ja, ja. Az ilyenek, hát ilyenek, az ilyenekkel ilyenek mindig rámasznak, a... nyakik rá, be, őket az orgóvány Erdőbe, ha a, nem vigyáznak. Nem működnek igaz. együtt a nemzeti együttműködéssel. Szóval, a kedves Covid-19... Majd akkor szeded az áldozataidat, hogyha vége van a turisztikai szezonnak. Szép, magyar, kies hazánkban. És, És akkor a akkor... Covid-19 azt mondta, hogy rendben, de elsőként a nyugdíjas otthonokat fogom támadni. Mire Orbán Viktor azt mondta, hogy oké, okay, de csak szeptember elsejétől. És így nagyjából ezt a, ezt, ezt a dílt megkötötték. Igen. Igen. Közben volt szivárvány is. Te, mm. vol te voltál felvonulni? Nem voltam. Nem voltál. Nem voltam. Te voltál valaha életedben. Nem, nem eddig még nem voltam pride Nem voltam még pride Nem voltam de. De nem, nem, nem voltam pride Nekem a... A... Nekem, nekem, tudod, én, úgy, nekem én úgy vagyok ezzel a pride dal hogy én szeretnék látni magyar hárvimilkeket. Szeretném látni azt a magyar meleg felszabadítási mozgalmat amelyik nem a politikusoknak, nem a karácsony meg nem a gyurcsány ferenceknek a zsebében avászkodik, és nem a szezonális segédcsapata az éppen aktuális baloldali kurzusnak. Itt volt 12 éve a baloldalnak, hogy a melegházasságot törvényesítse. És valahogy 12 éve erre nem volt elég. És, és mi, mi, mi, milyen jelutal arra, hogy a baloldalnak ez az ügye. Hogy ez ügye a baloldalnak, hogy ez nekik számít. Miért nincsenek itt rendes, meleg, jogi aktivisták, akik nem, nem haverkodnak egyik oldallal sem, hanem megvan a saját mozgalmuk, és sikraszálnak a saját jogaikért, és megszervezik magukat, meg a többi Robi, meleget, meg heterókat. Mit, meg, mit beszéltünk a COVID-ról? Meg a klímaváltozásról, Meg az összes többiről, hogy minden baloldal és jobboldali elosztásban van. Most szerinted a meleg téma az miért ne lenne? Nem. Hát ezek elfelejtik, hogy volt egy világos, világos, világos, világos dal. De... Hát ott egy csomó buzi volt. Igen, igen, de. Hát ezen mindenki azt mondja, hogy a, a homokosok liberálisok. Érted, ilyen nőies, liberális, ezért másfajta buziság volt. Hát az. kurvára, hát Spárta, Bátó, má másfajta buzi. volt. Az érted, ez a bajtás, ott mindenki ez a kapitány volt, ez a kapitány típus, tudjátok, ez a degerés, bőr, bőr szíjak, az nem ez a vonaglós, szivárványos igen, De tudod, a helyzet az, hogy a Harvey Milk, a Harvey milk az jelzi, az az határozza meg meg azt teszi őket árvi miljøkatké, azt teszi őket autentikus meleg jogi aktivistáká, hogy ők nem, nem, nem, nem kérnek jogokat, hanem ezeket a jogokat, ezeket kiharcolják. Ők nem ők nem ők nem, egy, tudod, ők, ők, ők nem azt kérik, hogy hát az ő másságuknak is egy kis szegletet kérnek a világban, hanem kibaszott, keményen sikra szállnak azért, ami a, ami nekik jár. Tudod. És a helyzet az, hogy itt Magyarországon ez egyszerűen hiányzik. Nem csak a, a meleg jogi aktivizmusból De Amerika, Amerika, hiányzik, Amerika... úgy általában a civi, civilségből hiányzik. De most Amerikába képzeled magadat. Egyébként ez az egész, egész büszkeségnap, én úgy tudom, ez onnan indult, hogy az 50-es években Greenwich Village-be, ami egy ilyen nagyon bohém hely volt, és ott a buziknak is paradicsoma volt, és állandóan basztatták őket a rendőrök. És egyszer csak elegük lett, és kimentek az utcára tüntetni. És ez a Pride-nak a, a, a, a Tim Robbins mesél, a színész ő mesélte ezt, amikor a Greenwich Village-ről mesélt, hogy ez milyen jó kis hely volt, és hogy mennyire elkurvult, mert már itt banknegyedek vannak, meg minden. És akkor ott, ott egy dokumentumfilmben láttam még sok évvel ezelőtt. Na, onnan tudom. Most visszatérve, tehát te, te az Egyesült Államokba képzeled magad, azért figyelj, ne felejtsd el, hogy a homoszexuális honfitársainknak egy része nem -e meleg. Mit értek ez alatt? Emlékszel az angyalok Amerikában? Egy kiváló film. Mit mondott ott az Al Pacino a izének, a dokinak, amikor azt mondta, hogy éces vagy, Harry? Vagy éces vagy, tudod? Ez egy létező figura volt egyébként, ez a, valamilyen goldnak hívták egy ügyész, a Rosenberg házas is. Most a Trump egyébként Trump ismerte még személyesen, akit az Al Pacino játszott abban a filmben. Egy amerikai jobboldali, és a, a, aki buzi. És azt mondja, hogy figyelj! Én nem vagyok homokos. Én egy fehér, heteroszexuális, jobboldali férfi vagyok, aki fiúkkal baszok. Szó szerint ezt mondta. Értitek? Ez egy szimbolikus. És nem éces vagyok, nekem májrákon van. Tehát, ez, ez gender valahol, tehát az ő társadalmi neme, fehér, heteroszexuális férfi. Csak éppen fiúkkal közösül. És azt mondja, a homokos nem én van. A homokos az, aki nem tud egy milyen törvénynek nevezik, amit mondtál az előbb, egy egyenjogúsági törvényt elintézni a városházán. Az a homokos. Én nem vagyok homokos. Miközben a Csávó ugye szexualitását tekintve az. Na most azt tudod, hogy vannak ö, jobboldali konzervatív melegek, akik kurvára nem akarnak melegjogi törvényt sem. Hát onnan lehet tudni, hogy a, ezek, a, ezek a konzervatív jobboldali melegek előbb-utóbb EP képviselők lesznek, mert Orbán Viktor nem nagyon szereti maga körül ezeket. És akkor ezek kapnak egy nagyon megtisztelő küldetést, hogy az Euró Európában, ahol a helyük van elhatárolódok képviseljék. Ilyen információim nekem nincsenek. Még mielőtt hogy valamiről, ha... egy... valamiről nem tudsz, amiről én tudom, és mielőtt elhatárolódsz. Még egy újabb hajdú Péter Éppen a kifejezést, kifejezést keres, tehát nem az elhatárolód. És fizetsz Tudod, 500... Megtudsz valamit a fizetsz világról. ezért az információ kipofázásért 550 ezer forintot. Hát most baszki így Tudod megy. mi az, az 550 ezer forint? Tudom, mert én már fizettem. <laughs> 300 ezer csak. Ja csak 300 000. A kaletta fizetek nem mindenki, 550 000. Nem mindenki kevesli, de azt látom, hogy te igen. <gül> szóval, na érted, mit akarok mondani, tehát, hogy, hogy szerintem itt, ez egy konzervatív társadalom, Robi, és az volt a szocializmus alatt is, és itt a melegek egy jó része sem biztos, hogy szeretné ezt hát világosan nem áll az öntudatnak azon a fokán, meg meghamisítja a saját létállapotát is. Hát ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy elnemszámolás. Ez egy, ez egy könyvelési trükk, amit itt előadtál, hogy én nem vagyok buzi, én heteroszexuális, jobboldali férfi vagyok, aki fiúkkal baszok, és nem éces vagyok, hanem májrákom van. Ez az igazság meghamisítása egy identitás mentén. De mit akart ezzel az Alpacsinó kifejezni akarom, én... a filmbe? Érted? Mit akart ezzel? Hogy kifelzi? fontosabb a társadalmi státusza, mint a szexuális hajlamod. Így van. Így Na, van. ezt akarta kifejezni. De, de, de, de, de ugye értjük azt... És abba csinált hogy... karriert, mint jobboldali ügyész. Igen, és a karrierjével inkább azonos, mint a hajlamával. Így, vagy van, mint a, így van, az mint egy mint mellékes a... dolog. Igen. Az egy mellékes dolog. De azért mellékes, azért mellékes mert abban a körben ez... Kurvára ki van utálva, amely körnek ő az egyik oszlopa. Uh -huh. Azért mellékes. Nem, az a, az... nem ő akarta, hogy ez mellékes legyen, ő alkalmazkodott ehhez. Na most a magyar társadalom nagyjából minden téren ilyen. A, a, az, hogy valaki meleg, az, az egyik legnehezebben, főleg egy ilyen társadalomban, az egyik legnehezebben elismerhető, az egyik legnehezebben vállalható identitás. Hát a legtermészetesebb, hogy egy ilyen társadalom, amelyik hazugságot lélegzik be és lélegzik ki, amelyik a lét állapotában is folyamatosan meghamisítja önmagát. A legtermészetesebb, hogy ebben a, ebben a könyvelési bakiban utazik. Hogy ő valójában nem meleg, ő csak fiúkkal baszik. A melegek azok, tudod kik, akik vonaglanak a kamionon. Igen, Tud, igen. Holott valójában miről van szó? Aki vonaglik a kamionon, az lehet hogy, lehet, hogy ízléstelen módon nyilvánosan, de baszki azonos azzal, aminek látszik. Ő meg egy hazugság. Egy hazugság. Maga egy hazugság. Nem, tehát nem arról van szó, hogy hazudik, arról van szó, hogy ő egy hazugság. Az a jobboldali, konzervatív ügyész, aki heteroszexuális, de fiúkkal baszik, ez, ez, ez a hazugság. Ő a hazugság. Na most itt embereket nem lehet maguk alól szabadítani legfeljebb a magyar állam alól lehet fölszabadítani, hogyha 15 éven keresztül ezt ők megküzdik. Igen. De amikor az elnyomó, az belső, amikor a, vá, amikor a, a dolog azért vállalhatatlan, mert, mert a, a saját mikrokörnyezetemben sem tudom vállalni, mert az agyámmal sem tudom megbeszélni, mert a közvetlen munkatársaim leköpnének. Tudod? Az, egy hazugságon alapul az egész identitásod. Na most a másik... Innentől amit... kezdve, tudod, ő, te, te alkalmatlan vagy arra, hogy ez, ez, ezért megharcolj, de alkalmas vagy arra, hogy mások harcát levert, hiába vagy buzi. Uh -huh. ja, ja, ja. Jó, értem, amit mondasz, de figyelj! Ö, a a, a szívárvány zászló, meg a Pride már rég nem csak a, a buzikról szól. De Tudod, miért, miért a székely zászló, az csak a székelyekről az, szól? Ö, egyébként szerintem ez egy rossz analógia, egy etnikumot nem egy politikai mozgalmat egy etnikummal nem jó, de nem. Miért mi, mi aztán mindent és bármit bármivel analógiába hozunk, de úgy tűnik, hogy itt és most. De rossz. Hát ez most már, de ez, de ez rossz. szar az ez rossz. Nem, én meg úgy gondolom, hogy nem szar az analógia. Én meg elmondom, hogy hát én azt gondolom, hogy mind a kettő egy, mind a kettő egy politikai identitást ír le. És a, ahogyan. ahogy ja, a, magyar... a székely zászló nem csak a székelyek Persze, hogy nem. Hanem. A, a, a magyarságnak az egyik fele a székely zászlóval jobban tudja identifi identifikálni magát mint a, a mint a tricolorral, mint a piros-fehér-zöld tricolorral. Az ország a másik fele, meg a szivárványzászlóval, meg az Európai Unió zászlójával jobban tudja identifikálni magát, mint megint csak a trikolorral. Ez tudod, mit Bár jelent, hogy, szó... a, hogy a modern politikai nemzet halott. Ez ezt ez és törzsi társadalmak jelenti, alakulnak pontosan. ki. Na, pontosan akad, ez érezte a Jacobini, csak jó volt értem, az analogia. Jó, jó, csak ne, azt asszitém, hogy másra, csak kiukad mindegy, én, én, én azt hittem, hogy egy büdös, hazátlan szemét bitang vagy egy búzi vagy. Na, de most, most megnyugodtam, hogy jó, igaz jó magyar ember vagy. Na, most már Értető. Tehát ilyen értemben jó az analógia. Hagyjuk a tudományos körítést, maradjunk fasizták. Na, figyelj! Ö, azt akarom mondani, Robi, hogy de ne, nem erre céloztam, én értem, nem erre céloztam, a nem csak buziügy alatt nem erre céloztam, hanem az LMBTQ azt, azt jelenti, hogy leszbikus, férfi, homoszexuális, kvír, ami egy nagyon furcsa fogalom, hogy mi az, hogy kvír, izé, az szexuális már benne van, trans nemű, érted? És várjál, és ezen belül, mint megtudtam, ilyen berkeken belül különös háborúk is zajlanak, például transzok utálják a bizonyos melegeket, a melegek a transzokat, ideológiai okok miatt, most nem ilyen nemi utálatról van szó. És, és ezek és... Így együtt utálják a zsidókat. <gül> <gül> Mindig ez a vége. <gül> <gül> jó, ez nagyon jó, de, de még nincs vége az appunak, még 10 percig beszélni. Pedig ez milyen jó járgálcsak. zárszó lett volna, egy jó zsidózás, ez volt az apu, azért is sír, de bazd meg erre előtt a poént. Na mindegy. Tehát vissza. A Érted, amit mondok? Tehát, hogy már nem arról van szó, hogy a Greenwich Villageből fölmentek a homokosok, és akkor elegük a rendőri zaklatásba is vállaljuk, itt már a szíváleven színű zászló, és már nem is csak arról van szó, hogy vonaglás, ami sok homokosnak is ízléstelen, mert más a kultúrája, kulturálisan konzervatív, stb. Nem is erről, Robi, hanem arról, hogy ez már egy nagyon vegyes felvágott dolog lett, és a Pride-ra egy csomó nem homokos is kimegy, politikai okokból, meg amit te mondtad, hogy polgármestereknek nyugaton egyes helyeken, szinte idézőben kötelező ott lenni, hogy demonstrálja mi. Akkor ez már a kulturális baloldal, nak lett a na. Na. Már na. nem a meleg na. Már na. rég nem a meleg de ez a, Na jó, de ez a meleg mozgalmaknak a csődje. Tehát itt a meleg mozgalmaknak a nulladik lépése az kéne, hogy legyen, hogy ezeket a saját rendezvényeikről olyan messze zavarják el. És hogyha nem furkos bottal, hát akkor egy jókora nagy műfasszal addig üssékverjék őket, amíg el nem takarodnak a retkes büdösgeci kurva anyugba. Tudod, ez volna a nulladik lépés. Tudod, a önmaguk felszabadításának, a jogok kivívása a nulladik lépés ez lenne. Hogy nem, nem, nem azt mondani, hogy minket nyúljanak le a kultúrbalon, és képezzenek belőlünk husángot a jobb oldal ellen, meg áldozati szerepet a, a jobb oldal ellen, és miránk hivatkozva lopjanak pénzt, miránk hivatkozva uszítsanak, meg keltsenek gyűlöletet. Nem, nem, nem, nem, nem kerülünk egy csomag, nem vagyunk hajlandóak egy csomagba kerülni az összes fasságotokkal, meg bármi amit éppen kitaláltok. Bármivel, amit éppen kitaláltok, hogy annak a forradalmát fogjátok szeptember hónapban megvívni. Nem leszünk egy csomagban ezzel. Mi, nekünk saját ügyünk van, saját csomagunk van, mi alkotjuk ezt. És nem engedjük lenyúlni se az ivárványzászlónkat, se a mozgalmunkat, sem az ügyünket. És akkor hirtelen a polgármesternek vagy az éppen, nem tudom én, annak a politikusnak, aki oda készült, ki kéne találnia, hogy mi legyen a viszonya ehhez a mozgalomhoz. Már nem tudja husánként használni, ki kéne, hogy találja, hogy akkor ő, ő most, tudod, politikusként kéne, hogy nem a, nem a, nem a melegekkel szolidáris áldozatként, tudod, az áldozatok barátjaként, hanem akkor, a, akkor esetleg be kéne terjesztenie, vagy tudomást nem venni róla, és hagyni, hagyni nekik azt, hogy a saját ügyüket kivívják, vagy esetleg azt mondani, hogy akkor én leszek az a politikai erő, aki nektek ezeket és ezeket a jogokat megadja. Nem azért, hogy, hogy, a, hogy a, a rendezvényeiteken vonulhassak, hanem azért, mert, mert, mert adott esetben én ebben egy progresszív ügyet látok. De hogy kezdjenek el politikusként működni a politikusok, és ne fényvisszaverő felületként, érted? Ne, a a marketing élményt ö, ö, kínálják fel a De abszal, ha már ma minden valónak. az, akkor ez most miért lenne az? Hát, attól az, hogy a melegek hagyják, hogy az A másik legyen. meg azt mondod, És hogy a... kisajátítják ugye... a szivárványzászlónkat. Te biztos vagy benne, hogy a zászló az, az, az ilyen régi szimból? Én nem is tudom, az honnan ered. Mert most ezen, ezen poénkottam. hogy a szivárvány egy nagyon nősi szimbólum, én három szimbolikáját ismerem, mint ilyen vallástörténészszerűség. Hát nem is az vagyok. Az egyik a tibeti szivárványtest, most nem viccelek, tehát amik a jogi, bizonyos például a van ilyen, mindegy, hagyjuk. Ilyen, ilyen tibeti jogi eléri a halhatatlanságot, akkor az anyagi testét levágja, és szivárványteste lesz. Még vannak ilyen szép tibeti ábrázolások szivárványtestről. Tehát állítólag csak a körmöd, meg a hajad marad meg, és eltűnik a tested, és akkor a körmödet, meg a hajadat így ott hagyod a földön, ilyen izé, és az ilyen relikvia lesz a híveknek, és te meg testben beleolvadsz a végtelen égűrbe. A íz izé egy nagyon szép, ha szimbólum is, ha konkrét átélés is, akkor is. A másik, a szivárvány, az, az, a, az a germán mitológiába az a Valhallába vezető út volt, ahol a, a harcosok, abszolút macsó izé, a valkűrök az el, a, a, a hősi halált halt harcosokat a szivárványon keresztül vitték a Valhallába. A Hitler elég sok és, átküldött, és végül utolsónak becsukta az ajtót, és, és, és, és, és menjük Ez a szivárvány, ja. így van. És, és, és, és akkor a harmadik, a harmadik, az meg a kereszté, a bibliai szimbólum, ugye már Noé kapcsán megjelenik, de több helyen van említés a Bibliában, hogy, hogy az, az az Istennel kötött szövetség. Tehát a szivárvány, az az embernek, az Istennel kötött szövetségének a szimbóluma. Hogy a faszba lett ez, Istennek, az, elem... az Istennek az emberrel kötött szövetségének már, nem, nem mondtam. nem az ember kötött az Istennel, hanem az bocsás, Isten nem, az emberrel. Igen, igen, igen, az Istennek, jó, jó, jó, ez egy elszólás volt, a, a, lehetne analizálni. A, a, hogy a francba lett ez az LMBTQ-inak a szimbóluma, vagy honnan a picsából ered? De ez, ez olyan kurva egyszerű, mint egy pofon. Mert hogy sokszínűek vagyunk? Hát ez van, a, ez a sokszínűség, a sokszínűség izé? igen, sokszínűség. Jaj, van. de ócska. Így van. Na, valójában arról van szó, hogy az egyetlen fehér szint fölbontjuk a szivárvány színeire, Aha. tudod, és a szivárvány valamennyi színe ott van, tehát minden szín ott igen. van rajta. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a, a, fe, a fehér fény, ami ugye ugye láthatatlan, Igen? az így láthatóvá válik a szivárványban, és ők ezzel azt állítják, hogy erről a zászlóról egyetlen szín sem hiányzik, tehát bármelyik színé, amelyik azt érzi, hogy a fehér szín tartalmazza, de nem jeleníti meg, az a szivárványban megtalálja a maga színét. Ez, a, ez tulajdonképpen az identitáspolitikának a szimbóluma, meg a kise... Ö, tudod, ezeknek a... ezeknek a... Ezeknek a kisebbségeknek és a sokféle kisebbségnek. Tehát a kultúrban nagyon nem véletlenül, hogy nagyon jól megtalálja önmagát meg önmaga identitását ebben, mert, mert ez tulajdonképpen ez lépett a munkásosztály érdekérvényesítő küzdelmének a helyére. helyére ez ja. a, érted, a munkásosztály érdekérvényesítő küzdelme nagyon jól kifejeződhetett az egyetlen vörös szászlóban, ja, ja. mert az egyetlen szín egyetlen ügy. Ez viszont meg a szivárvány valamennyi színéhez tartozó különböző kisebbségek, különböző ügyei. Uh -huh. Érted? Tehát, en, en, igen, még a barna is benne van. Na, no. nincs, szivárványban nincs barna. Vörös, lila, narancsárga, hogy lenne barna már? A Black Lives Matter óta benne van a barna is. Hávazz meg! Egy prizmán megnézem a kurva szivárványt, én ott nem látok barnát meg feketét. Mert rasszista vagy, bazd meg, azért! Ja, ez a, ez azért, igen. de ne legyél ilyen büszke rá! Várjál, az iszlám állam nem rasszista, nem. és annak nem a tiszta mondani. fekete a színe. Hm. Vágod? A színek teljes látszik, hiánya. Hogy, ebből is látszik, hogy nem rasszisták. Persze. Így. Nem, az a színeknek az összessége. Nem a fehér? Nem, az a fénynek az összessége. Az a fény összessége, a fekete, a színek telítettsége. Így van, a, szín, Így van. a, a színek hiánya a fehér, Álgel. és a fény telítettsége meg a fekete. Csodálatos. Nem, a fény hiánya a fekete, a fény telítettsége a fehér, a szín hiánya a fehér, telítettsége a fekete. Így pontos. És mi most a fénybe, vagy a sötétségbe hatolunk? Hát én attól hát... tartok, hogy folyamatosan a sötétségbe hatolunk, és uh, próbáljuk a fényt, igen, próbáljuk a fényt hordani. Ez volt az apu azért tízik, mert tessék. Jó éjszakát! <gül>